Fábián Janka, tizenkettedik rész, Kelet-Párizsa, 1867-1896 Első fejezet a koronázás, 1867 1867. június 7 ike Farkaslakiek ebédlőjében szinte vágni lehetett a feszültséget. Percekig csak az evőeszközök csörgése hallatszott, ahogyan a levest kanalasták míg Julis a cseléd is csak lábújhegyen a száját összeszorítva mert járni a konyha és az étkező között, miközben az asztal közepére tette az aranylóhúslevessel teli, gőzölgött állat. Ismerte már ezt a vihar előtti csendet, és miközben szapora léptekkel elhagyta a helyiséget, aggodalmas pillantást vetett Bódi úrfira, aki dacos arckifejezéssel az üres tányérját bámulta, és láthatóan majd felrobbant az elfojtott dütől. Az a szegény úrfi már megint szorulni fog az apjától, sóhajtotta a lány a konyhában a tűzhely körül sürgölődő, kivörösödött arcú szakácsnőnek. Az megállt, és a kötényes sarkával megtörölte izzadó homlokát. És neked ahhoz mi között van? A fejét csóválta. Minek vitatkozik vele folyton? A pál úr igen jóra való ember, nagy szerencsénk van vele, ahogyan Anna asszonyjal is. Az úrfi meg egy nyughatatlan, izgága ficsúr. Én nem is értem, kire üthetett. Már kicsi korában is egyfajtában a komisságon járt az esze. El van kényeztetve, én mondom neked, Jul és fiam. Főleg az anyja meg a nővére alaposan elkapatták, most aztán nézhetik. Az apja sem volt elég szigorú hozzá. De olyan szép ifjú Justina néni. A cserédlány egy Tányért szorította melkasához, ábrándos arckifejezéssel. Mielőtt ide kerültem, nem is láttam még ilyen szép szemet, lányokon sem. Olyan kék, akár a búzavirág. Elj, hallgas! Még az hiányzik, hogy elcsavarja a fejed az a semmire kellő. Inkább a kezed járjon, ne a szád. Mindjárt vieted is be a húst. csak. A szakácsnő a szájára tette az ujját, majd óvatosan közelebb lépett az ajtóhoz, és résnyire kinyitotta. Az ebédlőből pál felemelt hangját hallották. Nem, nem és nem. A döntésem megmásíthatatlan. A családom egyetlen tagja sem vehet részt azon a kutyakomédián. A koronázást ne nevezze így, édesapám. Bódi fiatalabb, néha még elcsukló hangja, sokkal halkabb volt, ám így is érezni lehetett benne az ingerültséget. Csodálatos, megismételhetetlen esemény lesz, ráadásul itt tőlünk egy karnyújtásnyira. Mennyi évet vártunk rá? Az is nagy szó, hogy pozsony helyett Budát és Pestet választották az esemény helyszínéül. Rengetegen felutaznak vidékről is, hogy megnézhessék a királyi párt meg az egész ronyrázást, jegyezte meg halkan farkaslaki égveje Kardos Albert. A mai újságban olvastam, hogy a szállodák mind megteltek, és az egész városban nincs már egyetlen kiadó szoba sem. Lám, ők is mind részesei akarnak lenni eme történelmi pillanatnak, bólintott Bódi, és hálásan a súgorára pillantott. Ti is kimentek Lonkival? Ilonka, aki az öcse és a férje között ült, Bódihoz fordult, és a karjára tette a kezét. Dehogy, Albert nem erre célzott. És te semmit sehová, édes fiam! Pál levette a nyakából a hófehér Batisz szalvétát, és heves mozdulattal az asztalra hajította. Megtiltom. Ha kell, bezárlak a szobádba. Az én fiam nem lesz árulóvá. Árulóvá, visszhangozta Bódi, és előrehajolva felemelkedett a székéről, mintha megtámadni készülne az édesapját. Azért, mert végig szándékozom nézni a törvényes uralkodón koronázását. Ilonka ismét csitítólag megfogta a karját, és visszahúzta a székre. Hagyd, súgta, majd aggodalmasan az édesanyjára nézett, aki egyetlen szó nélkül halálra váltan figyelte a jelenetet. Ám Bódi folytatta a dütől kipirosodott arccal. Véleményem szerint azok az árulók, akik a kiegyezés ellen áskálódnak. – Mi csoda? – Pál felállt és zihálva meglazította a nyakra valóját. – Hogy én áruló? Hogy merészeled, -e, taknyos? – Ekkor már Anna asszony is felkelt a helyéről, a férjehez lépett és elé állt, mintha meg akarná akadályozni, hogy valami jóvá tehetetlen tegyen. Elég legyen, mondta határozott hangon, először a férjére, majd a fiára nézve. Nem azért hívtuk el lonkjékat ma ebédre, hogy ilyen borzalmas szcéna tanúi legyenek. Senki sem megy el arra az átkozott koronázásra. Te sem, fiam. Amíg a házunkban laksz, engedelmeskedned kell édesapádnak. Ez az utolsó szavam, most pedig felsóhajtott és visszaült a helyére. Folytassuk az ebédet. Júli is? A cselédlány azon nyomban gyanús gyorsasággal, meg is jelent a húsostállal, majd sietve újra a konyhába távozott. Útközben lopva megint módira nézett, és legnagyobb döbbenetére a fiú arcán, mintha egy futó mosolyt vett volna észre. Azt nem látta, hogy Anna asszony a tányérja fölött egy óvatlan pillanatban biztatóan a fiára mosolygott és kacsintott egyet. 1867. június 8-a. Odakint már derengett az ég alja. Bódi a szobája ablakából közvetlenül a Dunára látott, és a szemközti Budai partra, ami nappal csodálatos kilátást biztosított. Ám most a korom feketéről lassan sötét lilává világosodó égbolton a túloldali házak, a dombok és a budai vár pompás körvonala fokozatosan rajzolódott ki a háttérben. Már itt-ott világosság gyúlt, a vár ablakai pedig szinte mind fénylettek, akár megannyi óriás Szent János bogár. Nyilván már ott is a nagy eseményre készülődnek. Bódi felsúhajtott, és ahogyan kisfiú kora óta annyiszor, most is a roppant, méltóság teljesen hömpölygő folyót bámulta, amely időtlen idők óta elválasztotta egymástól a két várost. Innen a közeli lánchíd sziluettjét is ki lehetett venni, ám azt a fiú nem szerette, rá sem hederített. Édesapja kicsikorától számtalanszor elmesélte neki, hogyan épült a Duna első kőhídja, micsoda hatalmas vállalkozás volt, és mekkorát lendített a folyam két oldalán lakók életén. Bódi akkoriban tátott szájjal hallgatta ezeket a történeteket, és mindig szívesen kelt át a hídon. Apuka hídján Most azonban gyűlölte, még a látványát is. Édesapja konok megátalkodottságára emlékeztette, ahogyan még most ennyi év után sem tud megbocsátani, és rendületlenül ragaszkodik a régóta meghaladott 48-as elvekhez. Ej, de hát tegye, ha már ilyen makacsakár egy összvér! De miért kell egyúttal neki és a családja többi tagjának is tönkretenni ezt a csodálatosnak ígérkező napot? Bódi megvonta a vállát, és lebigyeztett szájjal hátat fordított az ablaknak. A mellén zsebéből elővette a finoman ketyegő kis aranyórát, amelyet éppen apjától kapott a 18. születésnapjára az előző év februárjában, és már vagy ezredszer megnézte az időt. Ismét türelmetlenül felsúhajtott. Még csak háromnegyedőt van. Ilyenkor ólomlába csomog az idő. Ebben a pillanatban valami motoszkálást hallott odakint a folyosón, majd halkan zürdült egy kulcs a Na végre, suttogta, és az égnek emelte a tekintetét. A következő pillanatban Julis állt előtte egy petróleumlámpával a kezében. Tetőtől talpig végigmérte Bódit, és halkan kuncogott. No hát, milyen festsa az gurfi! Fogadok, hogy lesen betkezett mai éjszaka. Bódi elvörösödött, de büszkén kihúzta magát. Nem bizony, itt virrasztottam az ablaknál. Édesanyám küldött? Bódi tudta, hogy anyuka mindent meg fog tenni, hogy kiszabadítsa. Az igazat megvalva arra számított, hogy Ilonkát fogja megbízni a kockázatos feladattal, hogy a foglyot kiengedje a szobából, ahol Pál szándéka szerint az egész napot kénytelen lenne eltölteni. Majd nézheted, amit innen látsz, mutatott alig néhány órával korábban az apa a fiú ablakára. Mert hogy ki nem telted innen a lábad a következő 24 órában, az bizonyos. Felemelte a szoba kulcsát, és közelebb lépett a fiához, aki sápadtan a falnak dőlve, ám dacos arckifejezéssel farkas szemet nézett vele. Nem csak azért zárlak be, mert nem akarom, hogy elmenj a trómbitorló koronázására hanem azért is, mivel arcátlanul viselkedtél, fiam. Amíg az én házamban laksz, az én asztalomnál eszel, kötelességed engedelmeskedni nekem. Megértetted? Bódi alig láthatóan elhúzta a száját, de bólintott. Pál ezzel kiment, és odakintről kétszer ráfordította a kulcsot a zárra. Mindez már tegnap, ebéd után megtörtént. Bódi azóta a szobában kuporgott, a vacsorát is idehozták neki. Éjszaka valóban alig aludt valamit, és már előző este felvette a legszebb ünneplő öltözékét, amelyet anyuka tavaly varatott neki az építészbárra. Julis még mindig elismerően mustrágatta, mire Bódi közelebb lépett a lányhoz, megfogta a nyakát, és egy cuppanós csókot nyomott a szájára. Julis évődve eldökte magától, és fintorogva, felháborodást tettetve, a kézfejével megtörölte az ajkát. Henye hát már nem izlik a csókom szépségem nevetett Bódi halkan, majd megcsikkette a lány derekát. És ez? Ezt már szeretend? Jaj, hagyjon már, úrfi, ellenkezett Julis, nem túl velmensen. Eredjen már, még a végén lekési a királyúr koronázását. Nem venném a lelkemre. No meg, ha maga sem megy el oda, kitől fogjuk megtudni, mi történt, és hogy milyen ruha volt a királyné asszonyon. Bódi elvigyorodott. Előző este Ilonka, aki a cselédlány helyett saját kezűleg szolgálta fel a vacsoráját, ugyancsak ezt kötötte a lelkére. Nem az, el jól megfigyelni, milyen ruhát visel a felséges asszony, hogy aztán töviről hegyire le tud majd írni nekünk. Hát persze, ígérte akkor buszkón, és be is fogja tartani az ígéretét, már csak azért is, mivel a szépséges Erzsébeten bárki férfi ember szívesen legeltette a tekintetét. Jól van, megyek már, súgta Julisnak, majd búcsúzol a fülébe, csókolt. Mond meg édesanyámnak, hogy igyekezni fogok haza, ne aggódjon. Odakint az utcán aztán mély levegőt vett, és legszívesebben egy hatalmasat kóriantott volna, ám nem akarta felverni a fél utcát. Legkevésbé az apját, aki mit sem sejtve, valószínűleg még az igazak aludta a korom sötét hálószoba ablakok mögött, ezért csak diadalmasan a levegőbe öklözött, majd szapora léptekkel elindult, még szinte teljesen kihalt Dunaparton, a Lánchíd irányába, a Ferenc-József tér felé. Míg éjszaka eldöntötte, hogy nem kell át Budára, ahol a boldogasszony templom körül bizonyára hatalmas tömeg lesz. Már pedig néhány kiválasztott szerencsésen kívül azt senki sem láthatja majd, mi történik a koronázó templom falai között majd utólag elolvassa, hiszen nyilván rengeteg részletes beszámoló születik majd, rajzokkal gazdagon illusztrálva. Idehát Pesten lesznek azok a helyszínek, ahol nem csak a királyi párt lehet majd látni, de az ünnepék két fontos mozzanatát is. Az egyik a Városháza téren elmondott királyi eskülesz, a másik a Lánchit-Pesti híd főjénél, a Ferenc-József téren fog lezajlani. Bódi már napokkal ezelőtt elolvasta a Pesti napló hosszú és részletes cikkében, hogy a tágas térre hordták az ország minden vármegyéjéből a földet, amelyből a koronázó dombot felépítették. Annak a tetejére fog felvágtatni Ferenc József az esküje után, hogy a kardjával megtegye a hagyományos vágásokat a négy táj felé. A fiú úgy döntött, hogy ezt a magasztos pillanatot szeretné személyesen is végignézni. Bódi nem bánta, hogy sokat kell majd várakozni erre a felemelő eseményre. Úgy tervezte, idejekorán elfoglalja a helyét a már napok óta ácsolt állványok egyikén, hogy mindent jól lásson. Az édesapja addigra biztosan észreveszi majd a szökését, ám az ki van zárva, hogy a keresésére induljon. Vagy ha mégis nem fogja megtalálni. Óriási lesz a tömeg, és különben is. Akkor megszegné az esküjét, mi szerint semmiképpen nem fog részt venni a trombitorló koronázásán. Erre a gondolatra Bódi kajánul elmosolyodott, és a hajnali üvösségben még gyorsabban kezdett lépkedni. A ház falai visszaverték és felhangosították a léptei zaját, de ekkor már nem volt egyedül. A környező utcákból egyre több ünneplőbe öltözött, izgatott és lelkes pesti polgár igyekezett a koronázás valamelyik helyszínére. Mire bódia térre ért, már szinte teljesen kivilágosodott, és a kellemes reggeli hűvösség ellenére érezni lehetett, hogy később hamisítatlan nyári forróság lesz. Ám ezt senki sem bánta, ellenkezőleg. Egy ideje mindenki attól tartott, hogy egy esetleges medárnap utáni kiadó zápor moshatja el a várva várt eseményt. A várható kánikula senkit sem zavart. Annak ellenére az állványokon gyülekező urak többnyire sötét felöltőkben, cilinderben vagy elegáns kalapban, a hölgyek pedig hatalmas, szallagos, abroncsos szoknyákban, a végletekig összehúzott fűzőkben, toldíszes kalapokban, legyezőkkel és egyelőre összecsukott, készenlétbe helyezett napernyőkkel felszerelkezve foglalták el már ideje korán a helyeiket. Bódi nem akart sem túlságosan előre, sem hátra ülni, ezért a középső sorban keresett magának helyet. Többet is kipróbálva honnan lehet majd a legjobban látni a király produkcióját. Ha már oly sok mindent kockáztatott ezzel a szökéssel és az édesapja iránti engedetlenséggel, legalább cserébe felejthetetlen élményben legyen része, és egyetlen pillanatot sem akart ebből elmulasztani holmi díszes kalap, nyitott napernyő vagy magas cilinder miatt. Izgalmában észre sem vette, hogy néhány sorral felette valaki egy ideje már integetett neki, és a nevét szólongatta. Mikor aztán egy kezet érzett a vállára nehezedni, összerezzent, és rémülten fordult hátra. – Szervusz, bódog fiam! – köszönt rá Szendi Kornél, a harsány orvos, édesapja egyik jó barátja, hangosan kacagva. – Hát te megsüketültél? Nem hallottad, hogy szólítottalak? – Nem. Bódi megkönnyebülten felsuhajtott. Egy pillanat tört részéig, attól tartott, az édesapja találta meg. Bocsánson meg, Cornél bátyám. Hol vannak a szüleid? Szendi körbeforgatta a fejét. küldtek, hogy helyet foglalj nekik? Bodi egy másodpercig hallgatott, és kétségbe esetten több renget, mit is mondjon az orvosnak, akinek a családjával farkaslakiek néha napján összejöttek ebédre, vacsorára. Ha füllent valamit, az előbb-utóbb úgyis le fog lepleződni. de hiszen úgyis mindegy. Ma a tilosban jár, és mindenképpen meg fogja inni ennek a levét. Egy kis füllentés már mit sem ronthat a helyzetén. Igen. Nagyot nyelt. Ők csak később csatlakoznak hozzám. És Kornél még merre ülnek? Amúgy fent. Szendi néhány sorral fejebb mutatott. Bódi követte az ujját a tekintetével, és látta, hogy az orvos kövér, pirosposkás arcú felesége... És folyton zavartan vihogó, szeplős orrubak frisslánya, Angéla, már ott ültek. Szendiné nyomban hevesen integetni kezdett, mire Bódi kén szeredett meghajolt. Ugyan, őj már hozzánk, szendi újra a fiú vállára csapott. Addig sem unatkozol, míg a szüleid megérkeznek. Van még ott is helybőven, ők is elférnek, és látni is jól lehet. Bódi pár pillanatig habozott, de sajnos semmi jó kifogás nem jutott az eszébe. Úgy tűnik, nincs más választása, kénytelen lesz Szendék társaságában tölteni az eseményik hátralévő időt. Az elkövetkező órák, aztán korán sem voltak annyira végeérhetetlenek és unalmasak, amennyire a fiú tartott ettől. Szendék meglepő gyorsasággal napi rendre tértek afölött is, hogy farkaslakiek végül egyáltalán nem bukkantak fel, sem a fiúk keresésére, sem azért, hogy ők is kényelmes ülőhelyet foglaljanak le, órákkal a látványosság előtt. Az álmányok lassacskán megteltek, és az újonnan érkezőknek már csak álló hely jutott. Nos, barátom még alaposan elkéstek, jegyezte meg a doktora fejét csóválva. Az is lehet, hogy már itt vannak valahol, felelt a bódi. Legalábbis remélem, tette hozzá gyorsan, és tüntetőleg felállt, majd körülnézett. Hogyne, erősítette meg Szendine is, miközben legyezgette magát. Ebben a tömegben lehetetlen is bárkit megtalálni, ha csak a szerencse nem áll melléjük. Nem is tudom, hogyan gondolták. Ezek után azonban Bódi megkönnyebbülésére nem emlegették többi őket. Mindenkit lefoglaltak az ünnepség részletei, amelyeket a napilapok mellékleteiből vagy az alkalomra külön kiadott színes prospektusokból böngésztek. Szendi Kornélnál is volt egy ilyen kiadvány, és a férfi időről időre felolvasott belőle részleteket, amelyeket aztán hosszasan magyarázott. Bóti ezért végül egyáltalán nem bánta meg, hogy melléjük keveredett. Társaság nélkül biztosan lassabban teltek volna a percek és az órák. Szendini és a süldő lány, Angéla, már sokkal inkább osszantották, de szerencsére ők nem nagyon törődtek vele. Inkább egymással csevegtek, és a körülöttük ülők ruháit, kalapjait tárgyalták. A várból olykor zeneszó és hallatszott, jelezve, hogy éppen akkor bizonyára valami látványos dolog történt, és olyankor a fiú irigykedve gondolt azokra, akik ott vannak, és szemtanúi lehetnek a történteknek. Na de ők meg azt nem fogják látni, ami itt a domb környékén fog lezajlani. Végül is mi jártunk jobban, nyugtázta magában. Ott fönt, szinte minden bent a templomban történik, csak akkor láthatják a főszereplőket, amikor be vagy kivonulnak onnan. Csak türelem. Már nem kell sokat várni, és ide is megérkezik a menet az uralkodó párral és az ország vezető méltóságaival. Ebben a pillanatban ágyúdörgés rengette meg a földet és a levegőt, majd utána felzugtak a két város templomainak a harangjai. Először oda állt Budán, majd, mintha csak válaszoltak volna nekik, itt Pesten is, a belvárosi plébánia templom, a kisboldogasszony templom, a szervita templom, a Szent István templom és sorban a többi. A teret megtöltő, eddig folyton zsibongó embertömeg elhallgatott, és szinte mindenki áhítattal elkomolyodva nézett maga elé. Most történt meg, mondta Szendi ünnepélyesen, majd felállt és levette a kalapját. Szent István koronáját Ferenc József fejére helyezték. Bódi is felállt, kihúzta magát, és látta, hogy körülöttük sokan követték a példájukat. Sendiné is, majd lehajolt, és kicsit megrángatta a lányakarját. Angéla az ágyú befogta a fülét, és azóta is behuny szemmel ült a helyén. Angyal, angyalkám, állj föl, te is! szólt rá negédesen, mire Angéla kinyitotta a szemét, és csodálkozva nézett rájuk. Mi történt? kérdezte tágra nyílt szemmel. Kezdődik már végre? A koronázás már régen elkezdődött, angyalkám, mondta az orvos. Ezért volt az ágyúszó. Szörnyű volt. Angéla elfintorította az órát. Azt hittem, megsüketülök. Ebben a pillanatban újabb lövés hallatszott, mire a lány felsikoltott és újra befogta a fülét. Bódi most már nem tudta megállni, elnevette magát, majd gyorsan a szája elé kapta a kezét. Egek, hogy ezek a lányok milyen ostobák és nevetségesek tudnak lenni, gondolta. Még szerencsé, hogy nekem nővérem van, és lónki sokkal idősebb nálam. Nem kellett elviselnem hasonló jeleneteket odahaza. A hűségben sorban előkerültek a legyezők, a napernyők, és Bódi gálánsan felajánlotta, hogy a várakozók között sétáló árusoktól vesz valami frissítőt elsősorban a völgyeknek. Mikor visszatért a limonádéval és két takaros papír zacskónyi friss eperrel, a dom körül már elkezdtek gyülekezni a ruhás megyei bandériumok. Angéla felállva, a kezével a szemét árnyékolva lelkesen figyelte őket. Mikor Bódi eliált a finomságokkal, egy pillanatig egymás szemébe néztek, és a lány fülig pirult. Köszönöm, rebekte alig hallhatóan. Bódi meghajolt, igyekezve leplezni, hogy ő is zavarba jött. Gyúgy már le, fiacskám, szólt neki Szendi. Végre történik itt is valami. Még a végén lemaradsz róla. Lassan a menet is elindul a várból, azt már jól fogjuk látni innen, ahogyan átkelnek a hídon. Igenis. Bódi tréfásan összeütötte a bokáját, és mielőtt a helyére ment volna, még egyszer Angélára nézett. A lány még mindig elbörösödve tátott szájjal bámulta, mintha akkor látta volna őt életében először. A fiút némileg bosszantotta a bakfis szeméből felé áradó, leplezetlen rajongás, és maga sem tudta miért, mielőtt elfordult volna, gyorsan a lányra kacsintott. A koronázási menet lassan, méltóság teljesen vonult le a várból, hintokkal és lóháton végig a láncídon, majd a Dunaparton a városházat térre. Mire a királyi eskü után újra a Ferenc József térre értek, a bandériumok már mind felsorakoztak a domb körül. Szentiné ekkora ridiküljéből elővette egy kis színházi gukert, és Angélával ketten egymásnak adogatva Boldog izgalommal fűrkézték a térre folyamatosan érkező, pompás, öltözetű országnagyokat. Nézze, mama, az ott Andrási miniszterelnök! Milyen fes férfiú, pedig már nem is fiatal. Ad csak ide, igen, és ott jön a hercegprímás is lóháton. És az vajon ott kicsoda? Itt van a menetben résztvevők listája. Szendi átnyújtotta nekik a nyomtatványt. Egy pillanatra adják át a bukkert. Ez a szegény fiú is hadd nézzen vele. Bódi hálásan vette át a kis elefánt foglalatú női látcsövet és belenézett. Ő csak is egy valakire volt kíváncsi. Megkereste a királyt, aki fehér lobon, oldalán karddal, a fején a Szent Koronával közeledett a nagy nap újabb eseményének a színhelyéhez. Hol van a királyné, türelmetlenkedett Angéla. Őt gőzösen hozzák ide a városháza elől, magyarázta a jól értesült orvos. A lojtház erkéjéről fogja végignézni az eskütételt és a négy kardvágást, amott, a tér másik végében álló épületre mutatott. Látják, kedveseim, már fel is van díszítve az erkéj. De jó, akkor őt is látni fogjuk, újjongott Angéla. Engem ebből az egész haca a legjobban ő érdekel. Az ágyók ekkor újra dörögni kezdtek, amire a harangok megint kórusban zúgtak, és a Duna két partján álló városok közül a frissebb, fiatalabb és dinamikusabb Pest is kivette a részét az ősi koronázási ceremóniából, az egyik felejthetetlen mozzanatával, ahogyan Ferenc József felvágtatott a vármegyéket jelképező dombra, és eget rengető éjjelzés közepette, a túloldalon magasodó várral a háttérben, kardjával határozottan a négy égtáj felé suhintott. Már sötétedett, mire Bódi elbúcsúzott szendjéktől, és fáradtan, de boldogan elindult hazafelé. Alig jutott túl az akadémián, amikor hirtelen megtorpant, valaki a nevét kiáltotta. Bódi! farkaslaki Bódi! Te vagy az? Bódi megfordult, és egy csapat fiatal embert pillantott meg. Az egyikük hevesen integetett, majd közelebb lépett. Nem ismersz meg? kacagott. Ehogy nem, Bódi elmosolyodott, és a kezét nyújtotta. Szott, mári Feri, nem igaz? Kettővel fölöttem jártál a gimnáziumban. Bizonyám, nevetve kezet ráztak. Jó kis firma voltál már, akkor is emlékszem. Amikor lónc misivel felgyújtottátok alapi noteszét, amiben a jegyeket felírta. Régen volt már. Bódi megvonta a vállát, de büszkén vigyorgott, hogy ennyi év után is jól emlékeznek az iskolatársai a csíntevéseire. Hát, ha mással nem is írta be magát a pesti főreáll történetébe, ezekkel bizonyosan. Mond csak cimbora! Szatmária pár lépéssel távolabb várakozó kompániára mutatott, akik érdeklődve figyelték a jelenetet. – Nincs kedved velünk tartani? – Kirúgunk a hámból, tartunk egy görbe éjszakát a jó öreg Ferenc Jóska tiszteletére. – Hát, ami azt illeti… – Bódi habozott és bizonytalanul a hazafelé vezető irányba pillantott. – Na, ne kéresd magad! – Szatmária könyökével oldalba lökte Búdit. Ki tudja, mikor lesz megint koronázás. Láthattad, milyen jó bőrben van az öreg, száz évig is élhet. A többiekre nézett, akik mind kacaktak, éjjeneztek, és a magasba emelték a boros flaskákat, amelyek folyamatosan körbe jártak. Bódinak eszébe jutott az édesanyja és Ilonka, akiknek szentül megígérte, hogy sötétedés előtt hazajér. Már így is magukra vonták az édesapja haragját, azzal, hogy ellották a szoba kulcsát, és Julissal együtt segítettek neki megszökni. – Na, mi lesz, megnémultál? – unszolta őt Szatmári. – A Hütnerbe megyünk, lányok is lesznek. – Lányok! – Bódi ebben a pillanatban eldöntötte, hogy mégiscsak velük tart. Egy alkalommal már, a 18. születésnapján a nagybátyja, Révész János, a hírhetten korhely színész, elvitte magával egy bordéba. Máig az órában voltak azok a csodás, bódító illatok, írezte a sejmek és a puha bőrök ajka érintését. Mennyire mások voltak azok a nők, mint a piruló szeplős Angéla, vagy akár Julis, aki hol hagyta magát fogdosni és csókolgatni, hol meg a kezére ütött és elszaladt. Menjünk hát, jelentette ki, amire még az előzőnél is hangosabb éjjelzés volt a válasz. Bódi egyszeriben a társaság közepén találta magát, és alaposan meghúzta a kezébe nyomott boros flaskát. Második fejezet sorsforduló éve 1873. 1873. Május eleje. Anna és Ilonka egymásba karolva nézték, ahogyan Pál utasította a hordárt, hová tegye a bőröngyeit. Az első osztályú vasúti kocsi puha bársony ülését lehajolva kicsit megnyomogatta, hogy kipróbálja a rugózást. A két nő egymásra mosolygott. Ez a gesztus jellemző volt a férfira, mint ahogyan az is, ahogy egyetlen határozott mozdulattal lerántotta a fülke ablakát, és kihajolt rajta. Vigyázzon, kedvesem, figyelmeztette őt Anna, tele megy a fülkéje füsttel. A gőzös már pöfögni kezdett, sűrű füst eregetve. Anna elő is vett egy zsebkendőt, és köhétselve az óra elé tartotta. Inkább maga vigyázzon, pál hangja aggodalom. Róltan muskodott, és Ilonkával egy gyors, sokat mondó pillantást váltottak. Anna mostanában gyakran gyengélkedett, és az utóbbi hónapokban étvágya semigen volt, sokat fogyott. Pál éppen ezért az utolsó pillanatban le is akarta mondani ezt az utazást, ám a felesége hallani sem akart erről. Muszáj elmennie arra a világkiállításra, hiszen már hónapok óta erre készült. Ragaszkodom hozzá, hogy elmenjem, mondogatta, és pár végül úgy döntött, elutazik Bécsbe, bár sokkal rövidebb időre, mint ahogyan eredetileg tervezte, és csak egyedül. Eredetileg úgy volt, hogy Anna is elkíséri, de egy héttel ezelőtt az asszony kijelentette, hogy ő túl gyenge egy ilyen látogatáshoz. Bécsben most biztos hatalmas a tömeg, egymás sarkát tapossák a messziről jött utazók, akik mind a modern világ érdekességeit és a technológia legújabb csodáit szándékoznak megnézni. Az asszony bizonygatta, hogy ő nem is kíváncsi mindezekre. Jobban esik neki az itthoni nyugalom Ilonka, Albert és a két gyermekük imádott unokáinak a társasága. Először azt javasolta, hogy Pál vigye magával bódit. Abban reménykedett, hogy az utóbbi évek folyamatos ellenségeskedése után jót tenne nekik egy kis környezetváltozás és egymás társaságában eltöltött idő. Pál azonban hallani sem akart erről. Még csak az hiányozna, hogy ott is valami botrányt okozzon, és szégyent hozzon a fejemre. Én oda elsősorban tájékozódni, tanulni, okulni megyek, nem pedig tivornyázni. A fiamnak pedig csak azon jár az esze, hogy... Á, ugyan hagyjuk. Legyintett, és az arcára hosszú évek csalódottsága és keserűsége ült ki. Anna ezek után nem erőltette a dolgot, de ahhoz ragaszkodott, hogy Pál elutazzon. Nyomban sürgönyözzön Bécsből, mihelyt odaér, apám kötötte a lelkére Ilonka, és még valamit hozzátett, amit azonban a mozdony éles fűtje elnyomott. Hát, úgy néz ki, indulunk, állapította meg Pál, és búcsúra a kezét. Isten velük, kedveseim, mához pontosan öt napra itt leszett. Vigyázzanak magukra! Maga is vigyázzon, nagyon! Anna elvette a szája elől a kendőt, és amint a vonat csikorogva, pöfékelve elindult, majd zakatolva sebesen elhagyta a pályaudvar épületét, integetett vele. Jöjjön, édesanyám, szorította meg a karját Ilonka, miután a bécsi vonat eltűnt a szemük elől. Még mindig egymásba karolva elindultak kifelé a pesti indóházból. Egy darabig mindketten a gondolataikba merülve hallgattak. Odakint szinte elvakította őket a verőfényes fényes májusi napsütés. Mennyivel kellemesebb itt kint, Anna mély levegőt vet majd megállt, és halkan köhécselt. Jól van, édesanyám, aggodalmaskodott Ilonka. Ne üljünk le valahová? Ugyan, mondta az asszony halkan, menjünk, csak lassabban. Azt hittem, Búdi is kijön elbúcsúzni, jegyezte meg Ilonka rövid hallgatás után. Én is. Anna felsóhajtott. De ki tudja, hol kódorog. Talán azt sem tudja, milyen nap van ma. Néha az is előfordul. Ó, a lánya csak ennyit válaszolt. Az utcáról még a csukott ablakon keresztül is elviselhetetlen zaj szűrődött be a hálószobába. Bódi résnyire kinyitotta a szemét, ám nyomban be is húnyta, mivel a sötét függöny részein beszüremkedő napfény ezernyi tűként bele. Hangosan felnyögött, és lassan a másik oldalára fordult. Ekkor azonban felfordult a gyomra, így kénytelen volt a tőletelhető leggyorsabban kiugrani az ágyból. Letérdelt, és kiúzta az ágy alól az éjjeli edényt, az utolsó pillanatban, mielőtt a parkettára ürítette volna az előző este és éjjel elfogyasztott bort, valamint a borkorcsolyaként elrákcsált sós pereceket. Sári! kiáltotta erőtlenül, majd egy nagy levegőt véve hangosabban. Sári! A hirtelen szőke ilyet arcú kis cselédlány papucsa hangosan csattogott a folyosón, majd pillanatok múlva a lány meg is jelent a szobában. Igenis, úrfi. Módi egy lekicsinylő pillantást vetett rá. Egeg, de ostoba ez a trampli mintha anyuka szándékosan a legesetlenebb, legbutább és legcsúfabb cselédet fogadta volna fel. Persze, azok után, hogy Julist három éve kénytelenek voltak hazaküldeni a falujába, alaposan kistafírozva, kifizetve neki minden méregdrága és szigorúan titkos orvosi beavatkozást, talán érthető is volt. Mintha biztosra akart volna menni, nehogy ezzel a sárival is ugyanúgy járjanak. Nos, ebben bizonyos lehet, bottal sem piszkálná meg ezt a madári nem látod, hogy rosszul vagyok? Mordult rá. Vidd ezt ki. A lány felkapta a teli éjeli edényt, és kiszaladt vele a szobából. a hányás után kisé jobban érezte magát. A gyomrát simogatva felállt, felvette a sejem házi kabátját, majd remegő kézzel meggyújtott egy cigarettát, és az ablakhoz lépett. Hogy gyűlölt ezt a házat, és az utcát, amit nagyzolva sugárútnak neveztek? A teret? amelyen még az előző évben is egy hatalmas gödört tátongot. A párizsi bulvárok mintájára építik át. No, hiszen, elhúzta a száját, és megdörzsölt el üttető halántékát. Aki már csak egyszer is járt Párizsban, nevetségesnek találja ezt a párhuzamot. A Pesti sugárút egyelőre egy poros, kátyús, zajos, kellemetlen hely volt. Egy óriási építési terület, ami csupán annyiban hasonlított a francia főváros elegáns útjaira, hogy meglehetősen széles volt. Egy-két impozáns, neoreneszáns stílusú épület már részben elkészült, az egyelőre neve nincs, nyolc szögletűre tervezett téren, az egyik éppen az, amelyikben laktak. De Bódi nem hitte, hogy ebből a kuplerájból valaha szép és előkelő sugárút lesz, kétoldalt árnyas fákkal, kovácsoltvas kandelláberekkel, és közöttük ráírősen haladó fiákerekkel, amelyekben a fővárosi polgárok hétvégén a ligetbe igyekeznek. Apa hitt ebben, de ő mindig is egy idealista volt, egy másikkor szülötte, ezért is költöztek ide ebbe a koszfészekbe a Dunaparti házokból. Apának most ez volt az aktuális nagy álma, amit a halála előtt még mindenképpen meg akart valósítani. Utána akár vissza is vonulhatok, mondogatta. De ezt még látni akarta. Ahogyan a megálmodott, gyönyörű sugárút, mint egy kinő a földből, ide csempészve egy darabka párizs Duna a Dunabal partjára. Három éve, 1870-ben maga Andrássi Gyula miniszterelnök hívta össze a város legnagyobb építészeit, hogy megalapítsák a fővárosi közmunkák tanácsát és elkészítsék egy új világváros grandiózus terveit. A sugárútra kiírt pályázatot Lekner Lajos nyerte meg, de a második és harmadik helyezett is fontos feladatokhoz jutott. Farkaslaki pál persze a rájellemző lelkesedéssel szinte ifjont hívvel vetette bele magát a munkába, és andrásit szűkörben már korunk szécsényeként emlegette. Nem különben tisztelettel szólt mindig Frici Báróról, Podmanickiról, akinek egyetlen és örök szerelme volt a főváros. A közmunkatanács tagjai úgy érezték, semmi sem állhat útjába a szabadon szárnyaló fantáziájuknak és ambícióiknak. Egyikük Rejter Ferenc egyenesen hajózható csatornát álmodott a Sugár útra merőlegesen. Hiszen ha a 40-es években képesek voltak felépíteni azt a pompás külhidat, semmi sem lehet akadálya annak, hogy Pest-Budából világvárost faragjanak. Egy keleti Párist. Hát ettől még igencsak messze vagyunk, gondolta Bódi megvetően, ahogyan elnézte a a talicskákat tologató kubikosok nyűsgését a szemközti telken. A résnyire nyitott ablakon kipöccintette a cigarettacsikket, és elfordult a látványtól. Sári, bömbölte újra. Igen is, A lány úgy tűnt már az ajtó előtt várakozott, vagy hallgatózott. Nem terítettek még ebédhez? Hol van az édesanyám? Nem emlékszik az urfi? Kimentek a lónki elbúcsúztatni az urat. A bécsi vonathoz. Ó, hogy az a a homlokára tette a kezét, és behújta a szemét. Már emlékszem. Hogy lehetek ekkora tulok? Apám ma utazott el a kiállításra. Mindegy. Úgy sem akart magával vinni, gondolom, a búcsúzásnál sem hiányoztam neki túlságosan. Sári nem szólt semmit, csak zavartan toporgott, és a kezét tördelte. Jól van, folytatta Bódi engedékenyebben, a lány ilyet arcát látva. Ne félj már tőlem, nem harapok. Menj, készíts nekem egy kávét. Jó erőse, cukor nélkül. Fél óra múlva már az ebédlő asztalnál ült, felöltözve, kimosakodva, és a forró kávét kortyolgatta. Mikor Anna belépett, felállt, és egy pillanatig szemet néztek egymással. Kezét csókolom. Bódi az édesanyjához sietett, és az ajkához emelte a kezét. Anna hagyta, de egyébként szóra sem méltatta a fiát. Sári fiam, hozz egy csészete át, és néhány száras süteményt, mondta fáradt hangon a cselédnek, aki lesegítette róla a tavaszi kabátot és a kalapját. Anna eközben a keztyűjét húzogatta az ujjairól. Édesapám elutazott? kérdezte Bódi, de az anyja még mindig nem szólt semmit. Leült az asztalhoz, és a homlokát a kezére támasztotta. Bódi is helyet foglalt mellette, és újra belekortyolt a kávéjába. Az különösen keserűre sikerült, ezért elfintorította az orrát, és letette a csészét. Mikor felemelte a fejét, észrevette, hogy az édesanyja őt nézi. Sajnálom, hogy nem mentem ki, motyogta, de nem éreztem jól magam. Örülök, hogy már jobban vagy, Anna csak ennyit válaszolt szintelen közömbösnek tetsző hangon. Közben Sári elétette a gőzölgő teáskannát, a csészét és a kedvenc mézes teasüteményéből párat. Miközben a forró italba mártogatta és aprókat harapott a kegzbe, Anna még mindig a fiát bámulta. Bódi lehajtott fejjelült mellette és már megint kerülte a tekintetét. Az imént azonban jól látta, Megint milyen cudar állapotban van a fiú az újabb, nyilván átmulatott éjszaka után. A szeme véreres, alatt a lilás karikák égtelenkedtek, bőre sápat volt és nyirkos. Ám még így is jóképű, vonzó ember volt, olyan, mint az apja ennyi korában, Bár Bódinak lágyabbak, kedvesebbek a vonásai. De mi történt vele, Istenem, hogyan jutott el idáig? Anna tudta, hogy Pál az ő öccsét Jánost hibáztatta az egyetlen fia lezülléséért. Ő vitte bűnbe, ő csábította magával, és hiába tiltották el tőle már három esztendeje a julisféle botrány kirobbanásakor, hiába költöztek el idén a révész rokonság közeléből, a lejtő már nem volt megállás. Pedig mennyi reménységük volt egykor ebben az okos, cserfes fiúcskában. Vál arra vágyott, hogy majd a nyomdokaiba lép, és építészként ő viszi tovább a stafétabotot. Módinak azonban semmi hajlandósága nem volt az egyetem elvégzéséhez, leérettségizni csak nagy nehezen tudott, többször majd nem ki is csapták. Mikor megkérdezték, mégis mihez úhajt kezdeni az életben, legtöbbször azzal hárította el a kérdést, hogy még nem döntötte el. Elmondása szerint legszívesebben jogi pályára lépett volna, ám ezért sem tett semmit mint ahogyan a házasodásról sem akart, még csak hallani sem. Annani, ha próbálkozott szendélyek meghívásával, a kis Angéla nyilvánvalóan filik szerelmes a fiúba, és minden közös étkezésnél úgy bámulja, mintha legszívesebben elfogyasztaná a desszert helyett akár egy szelet habostortát. Bódi azonban, mintha észre sem vette volna, tüntetőleg keresztül nézett rajta, és ha esetleg szólt is hozzá, csupán néhány türelmetlen, néha egyenesen ingerült szóval tette. Anna ismét a kezére hajolt és felsúhajtott. Nem akart most erről gondolkodni. Túl fáradt volt hozzá, és nem érezte jól magát. Pár napra lónkijékhoz költözök, mondta a fiúnak, amíg apád Bécsben lesz. Napok óta nem láttam a gyerekeket, már nagyon hiányoznak. Justina néninek meghagytam, mit főzzön, és ha bármi gond van. Nem lesz, vágott a szavába, bód is hangon. Mi lenne? Nem vagyok már hátul gombolós. – Rendben, fiam! – Anna bólintott. – Tudom, hogy nem vagy az, és azt is tudom, hogy megbízhatok benned. Gyengéd mozdulattal a kezét a fiú kezére tette és megszorította. Mikor Bódi felnézett, látta, hogy a szemében könnyek csillognak. Révész Amália nagyokat ásítva ücsörgött a Király utcában a tarka macska csárda egyik asztalánál. Előző este a vadonatúj Miklósi Gyula féle Istvántéri népszínházban játszott, Élete első hangos szerepében, vagyis amiben nem csak statisztált, vagy legfeljebb táncolt a színpadon, hanem már meg is szólalt. Nem volt ez nagy szerep, és bánatára énekelnie nem kellett benne. Holott erre vágyott a legjobban, hogy gyönyörű mezzo-szoprán hangját világ előtt megcsillandhassa. Ennyivel tartozik édesapjának is, aki szintén csodásan énekel. Amíg el nem itta a hangját, és nagyjából minden egyéb szervét. Egy éve halt meg, a szíve nem bírta tovább azt a lumpen életet. A temetésére alig jött el valaki, csak az egyetlen lánya, néhány barát és szerető. A gazdag rokonok, a farkaslakiek persze nem dugták oda azt a magasan hordott torrukat. Pedig Anna néni, édesapa nővére állítólag egykor nagyon szerette. Hát ennyit arról a nagy testvéri szeretetről. – Szergusz Máli, ide melléd? A lány felnézett, majd a szemeit forgatta, de végül bólintott. Egy kisebb, már most koradél után alaposan elázott kompánia állt az asztala mellett, köztük ismerős színészekkel. Az egyikük, Szigligeti Feri, mellé ült és bizalmasan átkarolta a vállát. Máli azonban gyors, ügyes mozdulattal kisiklott az ölelésből, akár egy angolna, és határozott mozdulattal ellötte magától a fickót. – Hagyj! – No, milyen morcosak vagyunk ma reggel! – Reggel? Ez neked reggel? – a rendes emberek ilyenkor már régen az ebéden is túl vannak. Hát, mi ezt szerint nem vagyunk rendes emberek, nem igaz, gyerekek? Fordult Szigdigeti a többiekhez, akik mind nagyot kacagtak ezen az elmésségen, Máli elhúzta a száját. Te még így is gyönyörű vagy, ha fintorox bukta a színész a füléhez hajolva. A többiek buzgón helyeseltek, és a pincért odaintve mindenkinek rendeltek egy pofasört. Na és milyen volt a tegnapi előadás? érdeklődött Szigligeti Málitól. Fogadok, virágeső volt és vastaps, főleg neked. Áh, legyintett a lány, én mondom nektek, meg fog bukni ez a kóceráj. Tegnap este is alig lézengtek, és micsoda alakok járnak oda. Végig vedeltek, röhögtek, bekiabáltak a nézőtérről, alig hallottuk a saját hangunkat. Én is ott voltam, szólt közben röcsögve az egyik borostás kórhely, Akit Máli látásból ismert, de a nevét nem tudta. Hallottam, hogy neked még ajánlatot is tettek kisanyám, amit nem is csodálok. A többiek harsánnyerítések közepette alaposan végigmérte a lányt. Máli valóban szemre való teremtés volt, még a cifra rongyaiban is, amiket tegnap este óta lesenbet, és mostanra minden kisét csálén állt rajta. Kivált a kalapja, ami a meglazult kalaptűk miatt ferdjellőtyögött a fején. Fekete lokniai kiengedtek, és mesztelen vállát verdesték. De 21 évesen még így is csinos, üde és kívánatos volt, és ezt tudta is magáról. Na, igyál! Szigligeti elért volt egy sörös korsót, amiben a lány mohón belekortyolt. Muszáj edzésben tartani magunkat, tette hozzá színész. Na este mind potyázni fogunk. Potyázni? Máli szeme felcsillant. Hol? Farkas lakjéknál, abban az új palotájukban az épülő téren. A nyolc szögű téren vagy hogy híják? Micsoda? Máli letette a korsót, és elkerekedett szemmel nézett rá. Farkaslak éknál, az építészéknél? Ott bizony. A fiúk, az igen tisztett bódi barátunk, rendez egy világra szóló mulatságot, és mindenkit meghívott rá. Illetve a többiekre kacsintott. Néhányunkat meghívta, a többiek meg elkísérik őket, nehogy ne találjanak oda. A társaság ezen is egy emberként röhögött. Máli azonban elkomorodott. Akkor én nem mehetek, megmondta a vállát. Azok a rokonaim, de már régen összevesztünk velük, és valószínűleg látni sem akarnak. Meg aztán az a puccos Anna nagysága. Fennhordja az orrát és szégyelli a származását. Megboldogult édesapám, az öccse volt. A rokonaid, na akkor pláne velünk jössz, kurjantotta az egyik nagyhangú alak, akit Máli szintén csak látásból ismert. Annyia leszünk, és mindenki olyan részeg lesz, hogy még csak észre sem fognak venni. Úgy legyen, többiek erre ürítették a kupáikat, miközben Máli elgondolkodva bámult maga elé. Már sötétedett, amikor az alaposan elázott kompánia a Vas elindult a Farkaslaki ház felé. Ekkor már többen voltak, néhány további hölgyemény is csatlakozott hozzájuk, táncos nők, Máli ismerősei, ugyancsak az Istvántéri Népszínházból. A késő tavaszi este hűvös volt, és az eső is csöpörögni kezdett, így a lány szorosabbra húzta a melkasán a válkendőjét. Ahogyan elhaladtak a földszintes házak, istálók és műhelyek mellett, az eső egyre jobban elerett, így abba hagyták a gajdolást és megszaporázták a lépteiket. A hatalmas sártengerhez érve, aminek a helyén állítólag egy szép napon majd az a híres nyolc szögletű tér lesz, a duhajkedvű fiatal emberek tréfásan lögdösni kezdték egymást. Az egyikük meg is csúszott a sárban, és kis hián bele is esett, amin persze nagyot kacagtak, de aztán ismét mind elcsendesedtek egy kissé. Micsoda nyomorúságos helyez? ez, jegyezte meg az egyik táncosnő, aki máliba karolva botladozott a göröngyökön és a kátyúban. Még a végén kificamítom a bokámat. Ha valóban olyan tehetősek ezek a te rokonaid, miért pont itt laknak? Hát állítólag itt mindenféle gyönyörű paloták lesznek majd, meg egy tágas fasor egészen a ligetig. Én sem nagyon hiszem, Mári megvonta a vállát, de az ő palotájuk eléggé putcos, majd meglátod. Ekkor meg is pillantották azt a már elkészült valóban impozáns és a környezetéhez, a földszintes épületekhez képest igencsak feltűnő bérpalotát, amely a kezdeti lelkesedést, és az optimista befektetők jó indulatát kihasználva már teljesen elkészült. Az ablakai messziről világítottak, a borús esős alkonyatban, és előtte több lovaskocsi is várakozott. Máli oldalba lökte a másik lányt. – No, az lesz az, oda megyünk. – Hála, a teremtőnek már nincs nagyon messze, mondta a lány, és megborzongott. – Azt hiányzik, hogy összeszedjek valami csúf meghűlést. A kapuhoz érve meghallották a bentről kiszűrődött cigányzenét és a nevetést, amitől nyomban újra jókedvre derültek. Miután Sári ajtót nyitott nekik, mind bezúdultak a már ott összegyűlt népes társaság éjjenzése és kurjongatása közepette. Máli szándékosan hátrahúzódott és utolsóként lépett be a méretes szalomba, amelyet egyben nyitottak az ebédlővel, hogy minél többen elférjenek. Szerencsére rengetegen voltak, így a lány arra számított, hogyha megpúzza magát, Bódi talán nem veszi majd észre, hogy ő is itt van. Mert ha rájön, hogy itt lebzel, abban a pillanatban ki fogja őt hajítani az esős éjszakába, az biztos. A lány, aki tegnap óta csak egy vékony kapirítós devett, óvatosan közelebb húzódott egy étellel megrakott asztalhoz, és egy tányérba kenyeret, főttojást tojást és sonkát tett, majd egy sarokba húzódva muhon falatozni kezdett. Közben körülnézett. Elsősorban bóditt keresve, hogy szemmel tudja tartani. Nem is volt őt megtalálni. A társaság közepén állt, egy teri pesgős pohárral a kezében, a nyakában pedig egy fehér tolbóával, amit nyilván valamelyik hölgy vendég a vállára. Máli némileg megkönnyebbőten látta, hogy már alaposan felöntött a garatra és alig a lábán. Lehet, hogy tényleg meg sem ismernek, gondolta fellélegezve, de hogy így nem fog kidobni az valószínű. Ekkor már sokkal magabiztosabban letette az üres tányért, ő is felvett egy pohárpesgőt, és a gyöngyöző italt kortyolgatva elindult, hogy megkeresse az ismerőseit. Veres Ferkó és Bandája, akiket Bódia Ligetből, a Clemens vendéglőből ismert, és már gyakran előfordult, hogy ők húzták a talpalávalót egy-egy hírhet tivornyáján, egy ideje lassabb, mélabúsabb nótákat játszottak, teljesítve főleg a hölgyek kívánságait. Most a cserebogára zendítettek rá, és a dalolásba lassan mindenki bekapcsolódott. Sokan könnyekkel a szemükben, a szívükre tett kézzel bömbölték telitorokból a szumorkás dalt. Mikor aztán végelet lett, Ferkó bódi intésére tust húzott, és a házigazda gazda bolyogva a zenekar elé állt. Á, Csi! kiáltotta a kezét felemelve. Elég ebből a búslakodásból. Hát miért vannak itt a körünkben táncos lányok? Gyerünk, gyerünk, szépségeim, járjátok el nekünk a kánkánt. A bejelentést üdv rivalgás fogadta, majd villámgyorsan eltakarították az útból az asztalokat, székeket. Egy magas, vörös hajú, ringó keblűnő nő odalépett bódihoz, és szorosan hozzásimult. Pubikám, hát hogyan kánkánozzunk ezekben a ruhákban? A szoknyájára mutatott, amely hátul az egyre divatosabb turnűrbe volt összefogva, elől pedig egészen szűk, lábra tapadó volt. Még a végén elszakítom, pedig nemrég barradtam. Ha elszakítod, veszek neked újat, javasolta bódi gálánsan, amire harsány éjjenzés volt a válasz. A nő pedig még közelebb hajolt, megfogta bódi tarkóját, és hosszan, mélyen megcsókolta. Végül levette a férfi nyakából a tolboát, és a sajátjába terítette. Hát akkor gyerünk, lányok! adta ki a jelszót, és példát mutatva nyomban a szalon közepére penderült. Még három vállalkozó kedvű hölgyemény csatlakozott hozzá, a többiek pedig tapsolva körbeállták őket. A cigányok újabb túst húztak, majd felcsendültek Offenbach pörgös, tánczenéjének első taktusai. A lányok lehajoltak, és egyszerre a derekukig felemelték a szoknyájuk szélét. Mivel tényleg nem a kánkához öltöztek, a szokásos fekete csipkeharisnya és valamivel rövidebb fehér nemű térdig érő, fodros szélű bugyogóban voltak, amelyek látványa élénk derültséget és további ovációt idézett elő. Az alkalmatlan ruházat ellenére azonban ügyesen emelgették a lábukat, Sikoltoztak, és egyre jobban belemelegedtek a vérforraló táncba. Búdi a mellett álló vendéghez fordult, és a könyökével oldalba bökte. Na, mit szólsz ehhez, barántocskám? Nekem egy csapásra sikerült ide varázsolnom Párizt. Apám még sugárutakat meg palotákat építenek, amelyek csak évek múlva készülnek el, ha egyáltalán. De ez... A szája elé emelte, és megcsokolta az ujjai hegyét. Ez már maga kelet Párizsa, amit itt látsz. Máli ekkor a felfordulás közepette észrevétlenül kisvurrant a füllet parfümtől és verejtéktől elnehezült levegőjű szalomból, és odakint a sötét folyosón pár pillanatig a hűvös falhoz dőlve várt, amíg a pesgőtől zsongó feje egy kicsit kitisztult. Miután a szeme hozzászokott a sötéthez, körülnézett. Vajon merre lehet bódi szobája? És Anna nénié? Ej, de szívesen megnézni. Úgysem fogják őt ide sohasem meghívni. Nem is törődnek vele, hogy a világon van, hogy éle, hale, hogyan boldogul az anyja majd az apja halála után. Nem, mintha bármit is elfogadna tőlük, fulladjanak csak bele a zsírjukba. Ellökte magát a faltól, és kicsit még bizonytalan léptekkel elindult a folyosó túlsó végébe, ahol, mintha egy vonalait vette volna ki. Óvatosan fellépdelt rajta, közben végig figyelve, hogy valaki meglássa ám az bentről kiszűrődő hangokból ítélve a mulatozók pompásan érezték magukat, és esze ágában sem volt senkinek kijönni ide a sötétbe. Odafönt a folyosó már kicsit világosabb volt. Egy lecsavart gázlámpa sárgás fénye pislákolt a helyiség végében, nyilván azért éjszaka nehogy elbotoljanak a lakók a futószőnyegben. Máli benyitott az első szobába, de rögtön vissza is hőkölt. Ez csak is bódi szobája. Lehetett a rendetlenségből és a kellemetlen szagokból ítélve. A mellette levő egy kisebb, ám ízlésesen berendezett szobácska volt, baldakinos ágyal, tükrös asztallal, tájképekkel, portrékkal a falon. Enyhe parfüm illat terjengett a levegőben, nem olyan olcsó pacsuli, mint odalent, hanem valami finom, bizonyára párizsi illat. Hmm. Máli a levegőbe szagolt, majd az ágyra nézve kajánul elmosolyodott. Úgy látszik, Anna néniék már nem alszanak együtt. E, de hát, ez kit érdekel, elég öregek már. Megvonta a vállát, majd a tükros asztal elé lépett. Meglátta a kis míves üvegcsét, amelyben Anna parfümje volt. Felvette, megszagolta, majd a csuklójára öntött egy keveset, amiből a füle mögé is dörzölt. Egyszer csak megakadt valami a szeme, és a keze megállt a levegőben. Leült az asztalhoz, maga elé húzta a kis aranyozott ládikát, és kinyitotta. Anna néni ékszerei. Lecsapta a ládika fedelét, és a saját tükörképére merett. Szaporán vette a levegőt, és a hűvös ellenére a homolokán kiütött az ízadság. Micsoda elképzelhetetlen gazdagság egyetlen kis szelencében. Ez az én jussom, suttogta. Ki másé legyen? Részeges bódijé? Van annak elég? Itt van ez a nagy ház, és minden egyéb. Nekem is jár valami. Eszébe jutott három esztendős kisfia, a kis Jancsika, akit mindenki elől titokban kellett tartania, és jelenleg nevelő szülők gondozták. Gyakran látogatta azért, és minden alkalommal, amikor a búcsúra került a sor, és Jancsi a kis puha karjaival átkarolta a nyakát, könyörögve, hogy ne hagyja ott, megszakadt a szíve. Ha ezeket pénzét eszem, magamhoz vehetném őt, gondolta dobogó szívvel. Édes kisfiam, a mami nem hagy el soha többé. már teljesen kiózanodva, elszánt arccal és összeszorított szájjal levette a vákendőjét, belecsavarta a ládikát, majd magához ölelve azt kisietett a szobából, a házból, egyenesen a korom -sötét utcára. Bódi az átmulatott éjszaka után a szokásos hasogató fejfájással, émeigéssel és enyhe szégyen érzettel ébredt. Ezúttal azonban nem volt egyedül a szobában. halk horkolást és szuszogást hallott maga mellett, mire egy csapásra kitisztult a feje és felült az ágyban. Az egyik tegnapi táncos nő feküdt mellette egy vékony dongájú, barna teremtés, akinek a nevére sem emlékezett. Mint ahogyan arra sem, hogyan került mellé az ágyba, és mi történhetett az éjszaka. Ez utóbbit ugyan nem volt nehéz kitalálni. A lány gyűrött ruhája, fehér nemű és a cipője szanaszét hevertek a szobapadlóján. De miért pont ezt a szürke kis verebet hozta fel magával? Hiszen eredetileg Matildot akarta, a kívánatos bögyös-vörös szépséget, akivel egész este flörtölt. Ám valószínűleg túlságosan lerészegedett, és Matild végül valaki mással ment haza. A csudába motyogta. Megdörzsölte a szemét, megfordult, és gyengéden, majd erősebben megrázta az alvó lányvállát. Na, a lány felnyögött, majd megfordult, és a fejére húzta a paplan sarkát. Ébresztő? Bodi ismét alaposan megrázta. Gyerünk, öltöz fel, és tűnj el innen. A lány felült, és álmos csipás szemmel pislogott rá. Most meg mi bajod van? kérdezte Nyafka hangon. Te akartad, hogy maradjak? De már nem akarom. Mi a neved? kérdezte már valamivel kedvesebben. Rozál, de este már megmondtam. Jól van, Rozál, nézd csak! Az író asztalához lépett, és az ott heverő tárcájából kivett egy tíz forintos bankót. Öltöz fel, és menj szépen haza, ez a tiéd. Rozál durcásan elhúzta a száját, de azért a pénzt elvette. A vállát vonogatva összeszedte a ruháit, ráérősen felöltözött, majd odalépett az ablaknál álló Bódihoz, és egy csókot nyomott az arcára. Pá, mondta, kicsit smucig vagy, de azért édes pofa. Ezzel kilibbent az ajtón, és végre eltűnt. Bódi magára kapta a köntösét, felvette a tárcát, és elindult megkeresni Sárit. Már máskor is előfordult, hogy a lány egy kisebb összegért cserébe vállalta, hogy eltünteti a férfi tivornyájának a nyomait, és hallgat a szülei előtt. A csörömpölő hangokból ítélve már meg is kezdte odalent a romok eltakarítását. Búdi felsóhajtott. A szülei hazatéréséig még két teljes nap volt, az alatt minden árulkodó nyomot el lehet tüntetni, akkor is, ha a szalont és az ebédlőt szó szerint a fejetetejére állították. Jó reggel Úrfi, köszöntötte őt a lány, és választ nem is várva újra beletemetkezett a munkájába. Estére legyen itt minden olyan, mint volt, utasította őt Bódi. Tudod, nem leszek hálátlan. Kivett a tárcából egy bankót, és a kiöntött pesgőtől ragacsos asztalra tette. Sári lecsapott rá, és a köténye zsebébe gyűrte. Hát, én nem is árulom el az úrfit, tudhassa? Jól van, Bódi távozni készült. De mi lesz, ha a Máli kisasszony elárulja? Kicsoda? Bodi Bódi meglepetten fordult vissza. A révész Máli. Onnan tudná? Csak mert ő is itt volt múlt éjszaka. Sári egy oldalpillantást vetett a férfira, miközben a törlő kicsavarta a vödör fölött. Láttam őt, amikor megérkeztek egy lármás társasággal. Már jó későn volt. Az úrfi nem látta? Nem én. Búdi őszintén csodálkozott. Mi az ördögöt keresett itt az unoka testvére? És miért nem üdvözölte? Csak nem valami rosszban sántikált? Lehetséges, hogy tényleg azért jött, hogy megfigyelje őt, aztán beszámoljon az édesanyjának a történtekről? csak nem egyenesen ő bérelte fel. Ezt a gondolatot azonban tüstént elhessegette. Amióta elköltöztek a régi házból, alig látták Málit vagy bármelyik révészrokont. Az édesanyja egykor kedvelte a lányt, már csak azért is, mivel belőle is színésznő lett, és ő is gyönyörűen énekelt. Ám az utóbbi időben kijött rajta az apja vére. Rossz társaságba keveredett, ott a nemzetit, elszegődött valami ócska lebújba, és mivel tudta, hogy nem látták már őt szívesen, el is maradozott. De ha valóban itt járt múlt éjszaka, hogyan lehet, hogy nem vette ő észre? Ezen töprengett, amikor hirtelen meghallották a bejárati ajtó nyílását, így mindketten megfordultak és várakozva néztek a szalon ajtaja felé. Bódi úgy vélte, hogy Máli fog belépni, vagy Netán Rozált ért vissza valamiért. Az érkező azonban valaki más volt, akire egyelőre egyikük sem számított. Édesanyám, rebegte Bódi a döbbenettől visszaülkölve. Anna nagysága! Sári is alaposan meglepődött, és rémülten nézett végig a helyiségen, ahol még mindig hatalmas felfordulás és mocsok volt, egyúttal az éjszakai tivornyos havanykás bűzet terjengett. Anna azonban, mintha mindezeket észre sem vette volna. Közelebb lépett a fiához. Bódi csak ekkor látta meg, hogy a kezében egy papírlapot tartott. Sürgöny? kérdezte a fiú rosszat sejtve. Csak nincs valami baj? Apától jött, elindult hazafelé. Összeomlott a Bécsi tőzsde. csoda? Az újságban is benne volt. Nem láttad? Anna a fiára emelte a tekintetét, és az arcán látta a választ. Nem, nem láthatta az újságban, ugyanis egészen mással foglalkozott az utóbbi 24 órában. Az asszony csüggette, leruskadt az egyik közeli székre, és köhögni kezdett. Tönkrementünk mentünk, fiam, mondta, miután meg tudott szólalni. Csődbe ment az építési vállalkozás. Mindennek vége. Ennek a háznak is. Körbe mutatott a kezével. Meg az egész sugárútnak. Nem lesz itt Párizsias bulvár soha. Előrehajolt, és a kezébe temette az arcát. A következő pillanatban a mélységes csendet elfolytott zokogást törte meg. Sári az asszonyhoz rohant, hogy felsegítse, de Bódi megfogta a cselét karját. Hagyd, Sári, majd én! Te most szaladj el a kőműves utcai kioszkba, és vedd meg a mai lapokat. Megint kinyitotta a tárcáját, és egy öt forintost nyomott a kezébe. Igyekezz! Másnap reggel Pál is megérkezett Bécsből, sápattan, meggörnyedve, mintha napok alatt éveket öregedett volna. Egész nap alig tudtak egy-két szót kihúzni belőle, étvágya sem volt, csak felalá járkált egyik szobából a másikba, és magában motyogott. Este aztán ágynak esett, és amikor Anna a tette a kezét, az tűzforrónak érezte. Sárit elszalasztották az orvosért, Szendi Kornélért, aki hamarosan meg is érkezett. Mikor kijött a beteg szobából, ő is csak nem olyan sápat volt, mint a páciense. Óvatosan emelte fel a kezét, amikor Anna oda sietett hozzá. Ha bemennek hozzá, ne közelítsék, és semmiképpen ne érintsék meg. Legjobb lenne be sem mennének hozzá, bár tudom, hogy az lehetetlen. Mi baja van, kérdezte az asszony elszoruló torokkal. Kolera. A retteget szó hallatán mind visszahűköltek. A pusztító kolera járvány már az előző évben visszatért az országba, és hónapok óta könyörtelenül szedte az áldozatait, egyelőre főleg vidéken. Az orvosok most már nem álltak előtte oly tehetetlenül, mint az első támadása idején, még 31-ben, de a kor még mindig gyógyíthatatlan volt. Csupán kezelni tudták, de elsősorban a beteg szervezetén múlott, vajon meg tud-e vele küzdeni. Valószínűleg Bécsben kapta el, törte meg az orvos a hosszúra nyúlt csendet. Olvastam, hogy a világkiállításról sokan elmenekültek a korság miatt. Megmoshatnám valahol a kezemet? Persze, Anna felocsúdott az első döbbenetéből. Sári, fiam! A cselédlány már ugrott is, bár látszott, hogy igyekszik tisztes távolságot tartani Szendi doktortól. Búdi a betegszoba ajtaja felé indult, de Anna megelőzte. Te ne menj be hozzá, majd én, lemondóan legyintett. Nekem már úgyis mindegy. Máli reggel dideregve ébredt a hideg szobában. Április közepétől már nem fűtött, hogy ezzel is spóroljon, előző éjszaka azonban az esős-hűvös idő miatt teljesen kiült a szűkös-bérelt szobácskája, amely a Retek utcában egy nyomorúságos bérházban volt. Felkelt az ágyból, és magára vette a pontgyuláját, majd rá a válkendőjét is, amit fázósan összehúzott a melkasán. Egyszer csak valami finom illat csapta meg az órát. Az arc elé emelte a kezét, és megszagolta a csuklóját. Á, igen, Anna néni parfümje. Egyáltalán nem fakult meg az illata, sőt, mintha most még mélyebb, bódítóbb lenne. Hát, ilyen egy igazi párizsi illatszer. Neki soha nem lesz ilyesmie. Vagy euh, mégis? A tekintete az éjjeli szekrényén fekvő kis cirádás ládikára esett, amit tegnap éjjel lopott el a farkaslaki házból. Nem is loptam, tiltakozott a saját gondolatai ellen, csak elvettem, ami jár nekem. Apám koldus szegényként halt meg, farkaslakiék hibájából. Ők segíthettek volna rajta, és rajtam is. Anna néni majd vesz magának új égszereket, hiszen nekik telik rá. Attól nem tartott, hogy őt fogják gyanúsítani a ládika ellopásával hiszen rengetegen voltak tegnap bódinál, és mindenki részeg volt akár egy kimenős baka. Bárki elemelhette az értékes zsákmányt. Leült az ágy szélére, és az ölébe vette a dobozt. Óvatosan még a lélegzetét is visszafolytva kinyitotta. Tegnap este már belepillantott, de nem volt ideje alaposan megnézni, mi minden van benne, ráadásul sötét is volt a szobában. Kivett egy dupla gyöngy sort, felemelte, és a beszűrődő napfénynél két Telve nézegette a gyönyörű ékszer színjátszó csillogását. Milyen csodás vagy, súptogta. Kár, hogy nem tarthatlak meg. Mit is kezdenék veled? Nincs olyan ruhám, amihez felvehetmélek. Csak most az egyszer, na, csak hogy tudja, milyen érzés. A nyakába akasztotta a láncot. A gyöngyök hűvösen borzongatták a bőrét, ami olyan volt, mintha sima sejmes újjak cirógatnák. Újra beletúrt. A ládikába, és ezúttal egy pár gyémánt függőt vett ki belőle. Ám amikor már éppen azt is felpróbálta volna, valami megakadt a szeme a csillogó égszerek alatt. Letette maga mellé a fülbevalót, és kivette a tárgyat, ami első látásra érthetetlen módon keveredett a felbecsülhetetlen drágakövek kövek és aranyak közé. De csak másnak lett volna ez érthetetlen. Máli nagyon is jól tudta, Anna néni, miért tartotta olyan nagy becsben ezt a régi, másnak talán értéktelennek tűnő tárgyat. Szívdobogba emelte fel a kulcsot, és ahogyan az imént a gyöngy sort, azt is a fény felé tartotta. Az ágaskodó griffmadár, mintha ismerősként köszöntötte volna, mire boldogan elmosolyodott és a markába szorította a kulcsot. A mi kulcsunk, a révészék kulcsa, amit réges-régen elloptak tőlünk, de most én visszaloptam pedig nem is tudtam róla. Halkan elnevette magát. Megboldogult édesapja, a révész János néha mesélt neki a kulcsról, ami talán egy kincses ládát nyithat, de az igazi ereje abban rejlik, hogy szerencsét hoz annak, akinek a birtokába kerül. A révész család csillaga is akkor áldozott le, amikor elveszítették. Vagyis amikor elvették tőlük. Farkaslakiek voltak azok, és lám, azután az ősorsuk jóra is fordult. De ennek most vége. Máli levette a nyakából a gyöngysort, és a régi, megfeketült zsinegen lógó kulcsot akasztotta a helyébe, amit a ruhája alá rejtett. Az égszereket visszatette a ládikába. Mi hamarabb el akarta juttatni az rényibe, vagy még inkább a svarcféle zálogházba a dob utcába. Ott az öreg zsidóházas pár már máskor is kisegítette szorult helyzetéből, és soha nem tettek fel kényelmetlen kérdéseket, amikor beállított egy-egy aranyórával vagy drágaköves kézelőgombbal, amit tehetősebb kuncsaftyaitól lopott. Mostantól azonban minden más lesz. Most, hogy nála van a kulcs, végre vége ennek a nyomorúságos, semmire való életnek. Jancsikát is magához veheti és igazi anyja lehet, amire mindig is vágyott. Farkaslakiek meg elmehetnek a pokolba. Most rajtam a sor, gondolta, és ültő helyében kiúzta magát. A kolera 48 óra alatt végzett pállal. Mikor szendi doktor másnap reggel visszatért, már semmit sem tehetett érte. Közölte Annával, hogy hívjanak hozzá papot és búcsúzzanak el tőle. Persze minél óvatosabban, betartva a ragályos betegség esetén javasolt szabályokat. A férfi ekkor már annyira legyengült, hogy beszélni sem tudott. Anna az orvos tanácsaira fitjett mindvégig a férje kezét fogta és imádkozott. Az apa utolsó perceiben pedig már az egyetlen fia is mellette volt, és Pál láthatóan mondani szeretett volna neki valamit, ám már egyetlen értemes szót sem tudott kinyögni. A szalomban ravatalozták fel, a fertőzés veszély miatt zárt koporsóban. Anna ekkor is végig mellette volt, a pislákoló gyertyák fényében a rózsafüzért morzolta. Időnként Ilonka és Sári is csatlakozott hozzá, miközben Bódi a temetkezési vállalkozásnál és a templomban járt, hogy a gyászmisét és a temetést intézze. Mikor hazaért, Gonterhel terhelt arccal lépett be az elsőtítített szalon ajtaján. Megérintette az édesanyja vállát, és a fejével intett neki, hogy odakint szeretne beszélni vele. Anna bólintott és követte a fiát, aki az utóbbi két napban, mintha végre valahára kicsit összeszedte volna magát, és igyekezett valódi férfiként viselkedni. Talán rájött, hogy az édesapja távozásával neki kell átvenni a család főszerepét. Egyelőre nem lehetett tudni, mennyire lesz ebben sikeres, de az látszott, hogy magához képest komolyan veszi a feladatot. Bocsássom meg, hogy megzavartam édesanyám, mondta, miután Anna helyet foglalt az ebédló de több pénzre van szükségem. Nem is gondoltam, hogy egy temetés ilyen sokba kerül, tette hozzá elmélázva, miközben kibámult az ablakon. Odakint a szemközti telken zavartalanul folyt tovább az építkezés, mint ami sem történt volna. Nincs több pénz, mondta Anna szintelen hangon. Legalábbis készpénz nincsen. De a bankból sem tudunk kivenni, az is csődbe ment. A részvényekkel meg akár be is fűthetünk majd télen. Még a sári, meg a justina néni bírét sem tudom odaadni nekik szégyen szemre. Nem is tudom, hogyan mondja el nekik, lesül a bőr az arcomról. Nem tudnánk valamit pénzét tenni, Bódi tanácstalanul körülnézett a helyiségben. Anna egyszer csak felemelte a fejét, és úgy nézett a fiára, mintha most látná őt először. De úgy is nem mondta, hogy ez eddig nem jutott eszembe, várj egy kicsit mindjárt jövök. Elindult a felfelé vezető lépcsőhöz, és ekkor már Bódi is tudta, hová megy és miért. Az szere. igen, azokat még gyorsan el lehet adni, vagy akár zálokba csapni. Szinte megkönnyebbülten lélegzett fel. Az utóbbi órákban csak is az aggasztotta, hogy netán el sem tudják tisztességesen temetni az édesapját. Ez semmiképpen nem fordulhat elő. Hogy aztán utána mi lesz? Erre egyenlőre gondolni sem akart. Ebben a pillanatban éles sikoly hasított a ház síri csendjébe. anyám kiáltotta Bódi rémülten, és azonnal felroant az emeletre, majd berontott Anna szobájába. Az asszony a tükrös asztalnál ült, és a szája elétett kézzel kétségbe esfenézett rá. Eltűnt, kiáltotta, nincs itt az égszeres ládikom. Nem tette el valahová? Bódi beljebb lépett és körülnézett. Nem, nem, határozottan emlékszem, hogy itt volt a tükör előtt, mikor lónkijékhoz mentem, kivettem belőle egy karkötőt, és nem tettem vissza a ládikát a fiókba. Nem gondoltam, hogy veszélyben lehet. Uramisten, motyogta Bódi. a mulatság. Rengetegen voltak, azt sem tudom hányan és kik. Közülük vitte el valaki? Most mit tegyünk? Anna a kezét töldelte. Bódi behúnyta a szemét, és megpróbált visszaemlékezni, mi történt négy nappal ezelőtt éjszaka, kik voltak itt, kiket gyanúsítana ilyesmivel. Egyszer csak felegyenesedett, és a keze ökölbe szorult. Máli motyogta maga elé. Micsoda, annak könnyes szemmel értetlenül nézett rá. Milyen Máli? Csak nem az Amália, a János lánya. De bizony ő. Sári szerint ő is itt volt, bár én észre sem vettem. Succsomban jött. A kirelejzumát annak a nyomorult kis locsóna. Az öklével a falra csapott. Biztos vagyok benne, hogy ő volt édesanyám. De csak kerüljön a kezem közé. Bárki lehetett, te is mondtad, Anna próbált őt csitítani. Nem, tudom, édesanyám, hogy ő volt. Az is lehet, hogy éppen ezzel a célral jött ide, hogy meglopjon minket. Szent Isten, Anna ekkora szívére tette a kezét. A kulcs is benne volt. A kulcs? A griffes kulcs. A családi ereke tudod. Apád nagy becsben tartotta, évekig a nyakában horta, és még én is sokat hallottam róla fiatal koromban. Márinak is elmondhatta az apja azt is, hogy nálunk van. Ha ő vitte el, visszaszerzem tőle, ne aggódjon, édesanyám. Bódi ezzel kiviharzott a szobából, és Anna hallotta, hogy odalent becsapja maga után a bejárati ajtót. 1873. november 17-e Bódi már órák óta céltalanul ügyelgett a Dunapartján, Néha megmegálva, megállva a vaskorlátra támaszkodva elszívott egy cigarettát, és közben, akárcsak gyerekkorában, a lánchidat és a szemközti budai parti épületeit Nem Nemrég jött el akik már június óta ápolták az édesanyját. Anna a férje temetését és az azt követő megpróbáltatásokat, a házuk kiürítését, a bútoraik festményeik elárverezését, a mindezekkel járó szívfájdalmat és megaláztatásokat még utolsó erejét összeszedve bátran végigcsinálta. Mikor azonban arra került a sor, hogy végleg ki kellett költözniük, előző este összeesett, és bérkocsival kellett őt vinni, ahol azóta ágyhoz kötve gyengélkedett, lassan elhervadva és elfogyva, akár egy már alig pislákoló száll. Bódi igyekezett őt rendszeresen látogatni, de ezek az alkalmak az ő maradék életkedvét is elvették, és utána napokba telt, amíg valamennyire összeszedte magát. Ő nem fogadta el a nővére invitálását, hogy amíg valamiképp meg nem oldódnak a dolgok, ő is költözzön hozzájuk. Még mit nem? Így is sokan voltak már egy fedél alatt, ráadásul egy haldoklóval kellett vesződniük. Ő nem óhajtott senki terhére lenni. Apja egyik építészbarátjánál és tisztelőjénél Lechner Lajosnál húzta meg magát egy szobában, és tőle kapott kölcsön a mindennapi költségei fedezésére. Lechnernek két feltétele volt. Mielőbb keressen magának valami megélhetést, és mindenek előtt hagyjon fel az ivással és a lumpolással. Bódi az utóbbit be is tartotta, pedig eleinte azt hitte, az lesz a nehezebb. Ám úgy alakult hogy tisztességes munkát találni sokkal lehetetlenebb volt ebben az átkozott városban. Az igazat megvalva azonban eleinte nem is nagyon keresett állást. Minden idejét lefoglalta a kutakodás Máli után. A lány azonban szűrén szálán eltűnt. A bal sikerült után senki még csak nem is látta őt. Bódi kereste a színházban, a helyein a királyutcai lebujokban, még a szobájába is elment, ami olyan nyomorúságos odú volt, hogy a férfit a dühe ellenére is szívben ütötte a látványa, de Amália nem volt sehol. Mintha csak a föld nyelte volna el. Természetesen így az égszereknek is nyoma veszett, amiért Bódi feljelentést tett a rendőrségen, ám ott nem sok jóval kecsegtették. Különben is, ha elő is kerülnek, azokat is csak dobra verték volna, hogy kifizethessék a hitelezőket. Ezért aztán az égszerek már nem is érdekelték, hanem a kulcs, Édesapa kulcsa, a családjuk ősi erekjéje, ami évszázadok óta a tulajdonukban volt, átvészelve a történelem viharait. Ő mégis elveszítette. Miatta tudta Máli ellopni, és most ki tudja merre jár, hol bujkál vele. Egyre hidegebb szél fújt, ezért Bódi összéphúzta a kabátját. Elővet még egy cigarettát, és reszkető kézzel megpróbálta meggyújtani, ám a gyufa lángját folyton elfújta a szél. Végül bosszusan elhajította mindkettőt, és elindult a parton déli irányba. Fiák erre, de még omnibuszra sem volt pénze, és a szobája a belvárosban még meglehetősen messzi volt innen. Ahogyan elhaladt a vigadó épülete előtt, felfigyelt a rengeteg lovas kocsira, és a szürke, ködös novemberi napon kivilágított ablakokra. Megállt egy pillanatra, és kíváncsian közelebb ment a bejárathoz. Mi folyik odabent? kérdezte az egyik színpompás egyenruhában ott feszítő városi hajdút, aki először elutasítóan nézett rá, pár pillanat múlva mégis válaszolt. közgyűlés. Nem hallotta az úr? Ma szavazzák meg, hogy egyesüljön a három város. Pest, Buda meg Óbuda, és egy fülváros legyen belőlük. Budapest vágta rá Bódi, mire a mogorva hajdúból intott. De hát már volt a szavazás, nem? Tette hozzá a férfi némileg tanácsalanul. Mivel azonban látszott, hogy az ő hajdú hajdu a maga részéről befejezetnek tekinti a társalgást, Búdi kicsit megemelte a kalapját és odébált. Persze, most már emlékezett. Néhány napja olvasta is a pesti naplóban, hogy ma lesz valami ceremónia. Csak hogy meg is feledkezett róla. Arra sem emlékezett, hogy a vigadóban lesz ez az esemény. Mivel az új városháza még nem készült el. De ezt az egész egyesülési hercegurcát is már vagy egy éve elkezdték, azóta pedig annyi minden történt. Holnap arra fogunk ébredni, hogy új fővárosunk van, gondolta és keserűen elmosolyodott. Hallod ezt? kérdezte a Duna felé fordulva, ám a sötéten örvénylő folyam csak tette a dolgát, és feltartóztathatatlanul hömpölygött a fekete tenger felé, ahogy a névszázadok óta. Bódi a nyírkos szeles hidegben egyre jobban reszketett, és akkor megpillantotta közelben egy ismerősen hívogató sárgás fényt. A török csacsi volt az, vagyis a török kávéház, egy régebbi törshelye, ahová hónapok óta besemtette a lábát. Most azonban innen kívülről sokkal lakájosabbnak érezte, mint a Lekner lakásában lévő szobáját. Csak átmelegszem egy kicsit gondolta, és néhány perc múlva már be is nyitott a dohány, füstös, meleg és félhomályos helyiség ajtaján. Bódi, farkaslaki bódi. Az egyik sarokban lévő asztalnál valaki feltette a kezét, és amikor Bódi felé nézett, integetni kezdett. Ide, ide. Szatmári Feri volt, régi iskolatársa, akivel egy időben sokat korhelkedtek együtt, ám egy pár éve nem látta. Őszintén megőrült a régi ismerősnek, és odalépett az asztalukhoz. Na hát, micsoda meglepetés! Szatmári nevetve fogott kezett a régi cimborával. Nem hittem volna, hogy ebben a füstös kocsmában ma pont veled futok össze pajtás. Én sem gondoltam volna. Bódi egészen felderült a fogadtatástól. Éppen magányosan kódorogtam. Köszönöm, elfogadom az invitálást. Szatmári asztalánál még két velük nagyjából egykorú férfi ült, akik bemutatkoztak, de Bódi nem figyelt a nevükre, és nem is jegyezte meg. Cigarettára gyújtott, és végre átmelegedve, a székében hátradőlve, jól esően mélyet szippantott belőle. Így áll egy pohárkával, Szatmári az asztal közepén egy üvegkancsóban álló rubinvörös borra mutatott. A többiek előtti poharakban is ugyanez a pompás színű, sűrű nedű csillogott, és Bódi alig tudta róluk levenni a tekintetét. Hónapok óta egy kortyot semmi volt, és megígérte az édesanyjának, hogy végleg leszokik a részegeskedésről. De most úgy átfázott, olyan magányos és bánatos volt, és olyan jól esett volna egy-két korty. Nem több. Csak amennyi egy kicsit felmelegíteni a testét, lelkét. Szatmári ekkor már intett is a pincérnek, aki elétette egy üres poharat, beleöntötte a bort, majd hajlongva távozott. Bódi felvette a poharat, és muhón belekortyolt. Fél óra múlva már kipirosodott arccal, csillogó szemmel, felhevülten és kissé összefüggéstelenül magyarázott az asztaltársaságnak. Megmondom nektek őszintén, nekem már elegen van ebből az évből. Nem sokára véget ér, alig várom. Tudjátok, hogy nevezték az újságban? Röviden felnevetett. A három K éve, Kiállítás, krah, kolera. Nos, apám ezekbe halt bele, még májusban. Elhallgatott és újra belekortyolt a borába. Én meg ezekbe mentem tönkre. A többiek hallgattak és komoran néztek maguk elé. Végül Szatmári szólalt meg. Őszinte részvétem, barátom. Köszönöm. De most ne szomorkodjunk. Bódi felemelte a poharát. Nagy nap ez a mai, tudjátok miért? Tanácstalanul néztek rá. Ma született meg a fővárosunk Budapest. Na, észre sem vettétek, igaz? pedig úgy hiszem az utódaink majd erre fognak emlékezni, és nem a három kára. És jól is teszik. Mi is inkább ezt ünnepeljük. Ígyunk hát erre a gyönyörű városra, Budapestre. A többiek láthatóan megkönnyebbültek, hogy véget ért a gyászos hangulat, és örömmel csatlakoztak újdonsült, ivó cimborájukhoz. Csak hamar az intézmény összes vendége egy emberként a frissen egyesült Budapestre ürítette a poharát, és az emelkedett hangulatban még néhány nótára is rázendítettek, majd végül felállva a gotterháltét és a szózatot is elénekelték. Már a zárórához készülöttek, amikor Szatmári Feri felállva Bódihoz hajolt, és a vállára tette a kezét. Nekem most muszáj mennem cimbora. Ha, ha akarod, téged is elviszlek. Bódi maga sem tudta, miért utasította vissza a barátját, hiszen odakint nyilván még sötétebb és hidegebb volt, mint amikor megérkezett. De gondolkodás nélkül megrázta a fejét. Muszáj kicsit kiszerdőztetnie magát, mielőtt hazaállít a főbérbőihez. Nem, nem, gyalog megyek, felelte is hangon. Ahogy akarod, hát, Isten veled. Szatmári, aki talán még nála is volt, ismét lehajolt és megcsókolta a feje búbját, majd még egyszer vállon veregette és távozott. Budi ekkor körülnézett a kisé imbolygónak tűnő helyiségben, és látta, hogy az egyik pincér már előtte áll, a kabátjával a karján. Uram! Jól van, jól van, megyek már! A zsebében kotorászott, de a pincér biztosította róla, hogy a másik uraság már minden számlát rendezett. Bódi bólogatott, ügyel bajjal felvette a kabátját, majd botladozó elindult a kijárat felé. Odakint a meccő szél vágta, de szinte azonnal sokkal józanabbnak érezte magát, annak ellenére, hogy a talaj a lábai alatt, mintha szeszélyesen hullámzott volna. Az egyik sötét sarokban levizelte a szomszéd ház falát, majd visszabotorkált a partisétányra. Most, hogy hónapok óta nem ivott, a vörösból még jobban a fejébe szállt, mint az előtt, amikor gyakorlott helyként szinte minden éjszaka felöntött a garatra. A feje is hasogatott, a torkában keserű ízt érzett, és tudta, hogy holnap egész nap étványtalanul és rosszkedűen fog kóvájogni. Az ismerős szégyenérzet is megrohanta. Azelőtt a szülei miatt gyötörte a lelki ismeret, most pedig attól tartott, hogy a párt fogója előtt kell majd ilyen állapotban megjelennie. Apámnak igaza volt, gondolta elkeseredetten, ahogy a lassan imbolyogva, a ködbe burkolózott Duna felé csoszogott. Semmire kellő, jellemtelen alak vagyok. Ekkor egy hirtelen ötlettől vezérelve nem a régi városháza kísértett járta épülete felé fordult, hanem vissza a láncét felé. A köttől nem látta a folyón átívelő monumentális építményt, de mégis úgy érezte, hogy ellenállhatatlanul vonza őt magához. A hidegtől egyre jobban kitisztult a feje, és már kevésbé szédelget ezért megszaporázta a lépteit. Amikor közelebb ért, és a köddel hősies, ám hiába való küzdelmet vívó, halványan pislákoló gázlámpák fényében végre ki tudta venni a híd vaskos körvonalait, egy pillanatra megtorpant. Körülnézett, de ezen a késői órán egy lélek sem járt a parti sétányon vagy a téren. Olyan érzése volt, mintha egyedül maradt volna az egész világon, szemben ezzel a pompás építménnyel, ami az édesapja kezenyomát is magán viselte. Lassan, megfontolt lépésekkel elsétált a híd közepéig, és megáll. Ekkor már teljesen józan volt, és nem is fázott. Valami furcsa nyugalom és bizonyosság szállta meg, és pontosan tudta, hogy mit kell tennie. Nézze, papa, van ott valaki! Szendi Angéla megragadta az édesapja karját, aki ekkor már elbóbiskolva a fejét a fiáker párnázott ülésének a támlájára hajtotta. Az orvost ma este az egyik budai pácienséhez hívták, akinek sürgős beavatkozásra volt szüksége. Angéla lánya, aki a családlányával régóta jó barátságban volt, elkísérte őt. A kezelés és a látogatás alaposan elhúzódott, végül ők is megittak egy-egy pohár pesgőt a városok egyesítésének tiszteletére. Mikor látták, hogy nem csak besötétedett, de a köd is leszállt, úgy döntöttek, hogy ideje hazaindulni. Angéla a késői óra ellenére egyáltalán nem volt még álmos, és miközben az édesapja hal korkolását hallgatta, ábrándozva bámult ki a kocsi ablakán. Ekkor pillantotta meg a lánchit közepén, akár egy rémálomban, a korlátról mélyen a folyó fölé hajló férfi alakot. Micsoda a horkantott kornél, aki ijettében még a kialudt szivarját is kiejtette a szájából. Álljon meg! Angéla fiáker falán dörömbölt, hogy megállítsa a kocsist, majd ismét az apjához fordult. Valakit láttam a korláton állni. A kocsi ekkor már megállt, és szendélyek két oldalt kiszálltak belőle. Kornél a szemét mereszve jobbra-balra nézett a gomolygó ködben. Nincs itt senki galambom. Dehogy nem! A lány ellentmondást nem tűrően elindult visszafelé a hídon. Ott láttam. Kornél jobb meggyőződése ellenére követte őt. Bódi ekkor már percek óta bámult lefelé a korom feketén örvénylő hullámokba, amelyek éppen úgy vonzották őt, mint az imént a láncíd. Csak egy pillanat lesz, gondolta. Egy pillanati hideg lesz és fájdalmas, de aztán minden elmúlik majd is. Ekkor érezte, hogy valaki átkarolja a lábszárát. Apa, motyogta, jövök hozzád. Nem! Egy női sikolt hallott, amitől úgy meglepődött, hogy félig megfordult, mire egy erős kéz megragadta a vállát és lerántotta a korlátról. a földre esett, és mivel a közben odarohant kocsis közvetlenül az arcába emelte a petróleum lámpáját, behunyta a szemét. Az anyád úristen itt hallott ezúttal egy férfi hangot. Nincs jobb dolgod, mint hogy az éjszaka közepén a Dunába ugrálj. Szendi ziháva szitkozódott, ugyancsak hunyorogva a váratlan erős fénytől. – Papa, ez a bódi! – vágott a szavába Angéla. – A farkas laki bódi. Bódi a nevét halva felemelte a fejét, és hitetlenkedve pislogott Sandy Kornél arcába. Biztos csak álmodik, vagy már meg is halt. – De akkor hogy kerülnek ide de Sandyék? – Tudtommal ők még élnek – gondolta, majd ezzel a feje lehanyatlott, és egyszerűen elsötétült körülötte a világ. Mikor magához tért, a feje már egy várra hajtva pihent. Az orrát sejmes hajfürtök csiklandozták, és édes parfüm illatot érzett. A szemét nem nyitotta ki, így kevésbé sajgott a feje. A fiáker lassan, ringatózva döcögött, és valami jó meleg és puha holmit érzett a lábán. Valaki egy kabátot terített rá. Már megint holt részeg, morogta a halkan. Mi az ördögöt keresett ez ének évadján a hídon? Hiszen látta papa, suttogta Angéla, le akart ugrani. Lehet, hogy jobban tette volna. Papa! Ha nem lennél úgy odaérte, bizony Isten, ott hagytam volna a hídon ezt a kutyaütőt. A világ életében csak fájdalmat okozott a szüleinek. Pali barátom is miatta halt meg. Hogy mondhat ilyet? Hiszen látott most is, milyen állapotban van. Valami nagy bánata lehet. Különben miért akarta volna eldobni az életét. De ez Isteni csoda, hogy pont mi találtunk rá, nem gondolja? Hát persze, mormolta Kornél megvetően. Csoda, mi? Hát az biztos, hogy egy szerencsés flótás. Ma vele volt az őrangyala. Angyal, ismételte Bódi félálomban suttogva, és szendi szavai ellenére régóta nem érzett békesség szállta meg a lelkét. Még szorosabban Angélához simult, és a fülébe súgta. Őrangyalom! Harmadik fejezet, a találkozás. 1896 1896. május 2-a. -a. farkaslaki család az abbázia kávéházban ült az egyik ablakhoz közeli márványasztal körül, és jó ízűen fogyasztották a torta szeleteket a kapucinerrel. A nyolcszög téren ekkorra már lassan feloszlott a tömeg, és a legtöbben a városliget felé indultak, hogy még elérjék az ezredévi kiállítás hamarosan kezdődő megnyitó ünnepségét. Módi úgy döntött, arra ők nem mennek. A díszvendégek, a főhercegek, főhercegnők és főleg a királyi pár nyitott hintóit innen is megcsodálhatták, és ennél sokkal többet valószínűleg a ligetben sem látnának belőlük. A gyerekek a 17 éves Tivadar és a 13 éves Etelka, persze a leginkább Erzsébetre, az imádott Sziszire voltak kíváncsiak, ám némileg csalódniak kellett. A királyné, aki ezúttal is talpik feketében volt, a legyezőjével eltakarta az arcát, és csupán annak a fedezékéből hajtott fejet az őt üdvözlők felé. Vele ellentétben a király széles, joviális mosolyjal integetett minden irányba, és a többi császári és királyi fenségek, Stefánia, Rudolf trónörökös özvegye, valamint Gizella és Mária Valéria főhercegnők a hitveseikkel együtt jól láthatóan kimért gyakorlott mozdulatokkal köszöntötték az alatvalókat. Emlékszik a koronázásra, kedvesem? Angéla megrántotta a férje felöltőjének az ujját, és egymásra mosolyogtak. Mintha egy örökké valóság telt volna el azóta, és a királyi páron, akár csak rajtuk is, bizony nyomot hagyott az idő múlása. Angéla még ugyanolyan karcsú volt, mint lánykorában, de világos barna hajában már itt-ott összeállak látszottak. Bódi ezzel szemben az utóbbi években pocakot eresztett, és az olvasáshoz már szemüvegre volt szüksége de az ő szőke haja és szakálla még a fiatalkori színében pompázott. Ezüst végű sétabottyával, sejem kravátliával és világos nyári öltönyével a jómódú, tiszteletre méltó honpolgár szobrát lehetett volna róla mintázni. És ahogyan megpillantotta magát az abbázia egyik fali tükrében, némi öniróniával el is mosolyodott. Vajon mit szólna apuka, ha most látná? Biztosan nem hitte volna, hogy egy szép napon ilyen józan életű család a lesz belőle. Mi több egy építész akár csak ő. No persze korán sem olyan sikeres és ambiciózus, mint egykor ő, de azért tisztes megélhetést biztosított a családjának és magának. Bódi végül a pártfogója és mentora Lechner Lajos segítségével elvégezte a műegyetemet, és miután megszerezte a mérnöki diplomáját, Kornél végre beleegyezett, hogy összeházasodjanak Angélával. A lány szívesen várt rá, és a hűsége, a bizalma átsegítette Bódit a nehéz és küzdelmes éveken. Még ma is Lekner oldalán dolgozott, főleg a nagy körút impozáns épületein, amelyek az utóbbi évtizedekben szintén egymás után emelkedtek ki a régi földszintes házikók helyén. A család néhány éve Főherceg Sándor utcába. Egy tágas és kényelmes polgári lakásba költözhetett, ami ugyan nem volt egy palota, de Angéla szép és lakályos otthont varázsolt belőle. – Papa, tényleg annyira utált itt lakni? – kérdezte ekkor Etelka, aki egészen idáig az utca másik oldalán álló egykori farkas paloták bámulta. – De hát miért? – a kislány megfordult és kerekre nyílt barna szemével kérdőn nézett az apjára. Bódi elmosolyodott. El sem tudott képzelni, kicsim, mi volt itt a környeken akkoriban. Nem ez a fakócka burkolatú, tágas utca, a franciás stílusú lámpaoszlopokkal, meg a két sorakozó szebbnél szebb palotákkal, nem ám, szinte csak a mi házunk állt ezek közül, mindenhol sár volt, gödrök és folyamatos zaj és por az építkezések miatt. Sose hittem volna, hogy az Andrássi út egyszer majd így fog festeni. Valóban, mintha csak Párizsban lennénk, de a nagyapátok hitt benne. Már csak láthatná, sóhajtott ekkor Etelka, és Bódi egyetértően bólogatott. Igen, kislányom, ez nekem is gyakran eszembe jut. De ő már akkor sem tudhatta, megérje az elkészültét. Az utókornak építette a munkatársaival, vagyis nekünk és főleg nektek. És sohasem bánta meg, hogy el kellett innen költözniük? kérdezte ezúttal Tivadar. Bódi megrázta a fejét. Dehogy, gondoljatok csak bele! Az utóbbi években ugyanakkor a felfordulás volt itt, ezúttal a föld alatti vasút miatt. Ó, a föld alatti, szeme felcsillant. Ugye akkor azzal megyünk a ligetbe, és nem fiák erre. Persze, hogy azzal, Angéla felsúhajtott. Ő ugyan nem volt nagy hívennek a modern csuda ami föld alatti síneken közlekedett. Isten tudja, mi történhet, akár a fejükre is omolhat az egész tákolmány. Jól van, mondta akkor Bódi és végignézett kis családján. Akkor készen álltok? Indulhatunk? Igen, lelkesedtek a gyerekek, Angéla pedig beleegyezőn bólintott. Ha a megnyitóra nem is mentek el ős Budavárát, aminek délután ötkor nyílnak ki a kapui, semmiképpen nem akarták elmulasztani. Addig pedig az ezredévi kiállítás többi attrakcióját nézik végig, elsősorban az iparcsarnokot, amire főleg Bódi volt kíváncsi. Ha igaz mindaz, amit az utóbbi napokban a sajtóból megtudtak a helyszínekről, akkor bőven találhatnak programot, amivel öt óráig elüthetik az időt. A milleniumi kiállítás egyik legnagyobb szenzációja ős-Budavár épület együttese előtt már fél ötkor is búriásító tömeg várakozott. Bódi legnagyobb meglepetésére egészen le volt nyűgözve. Pedig ezt a látványosságot az újságok már jól előre lehorták mindennek. A Borszem Jankó című élt szlap polisznak keresztelte el. Hát első látásra valóban nem igérkezett tartós létesítménynek, viszont tagadhatatlanul látványos volt. A bejárati kapu az egykori budavári fehérvári kaput utánozta, körülötte két bástyával. Mikor pedig végre beléphettek rajta, a többi vendéggel együtt az ő is tátva maradt. A bejárat mögött egy nagyobb tér tárult eléjük, a Szent György tér, balra mindjárt egy Mátyás király korabeli könyvkötő műhelyel, egy postával és egy távírdával. Szemben a régi budai városháza hűmásolata állt, benne egy hatalmas kávéházzal. A tér közepén egy pavilonban egy népezzenekar kurucöltözékben magyar dalokat játszott. Volt még itt török mulató, ledéröltözető táncoslányokkal, és egy eleve romosra épített templom. A gyerekek nem győztek újongan és álmélkodni, de még Bódi és Angéla is csak kapkodták a fejüket a sok látnivaló közepette. Nos, gyerekek, kérdezte Bódi, mikor megálltak a tér közepén. Most hogyan tovább? Folytassuk az utunkat, és nézzük végig, mi minden van még arra, sétabottyával egy barról nyíló szűk utcára mutatott, vagy maradjunk itt, és itt nézzünk meg alaposan mindent. – Menjünk tovább, javasolt a tivadar, mire Ertelka is rávádta. Igen, igen, menjünk. – Akkor hát, indulás. Bódi a karját nyújtotta a feleségének, és a gyerekekkel a nyomukban elindultak a Vallon utcán. Itt egy sörivon kívül más érdekesség nem volt, így tovább mentek a korvintérre, térre, aminek a közepén ugyancsak állt egy zenés pavilon, ezúttal katona zenekaroknak. Ezen kívül egy szabadtéri színpad is volt az egyik végében, ahol cigánytáncosok szórakoztatták a nagy érdeműt. Volt még itt szerb vendéglő, pesgőcsarnok és egy torony, amiben a magyar történelmet idéző átnyátékokat lehetett megtekinteni. De a legfeltűnőbb látványosság a boltíves dervis kapu volt, ami első pillantásra magához vonzotta a járókelőket. Amikor pedig beléptek rajta, egy csapásra az ezer egyéj baráslatos mesevilágába csöppentek. Nézze, papa, az ott egy mecset! mutatta Etelka, aki egy képes könyvéből felismerte a török szentét. Mellette minaret is állt, de ami a legjobban tetszett mindannyiuknak, az a hatalmas keleti bazár volt. A portékájukat hangosan kínálgató, egzotikus külsejű kereskedőkkel, török muzsikával és egyéb nevezetességekkel. Ide térjünk be, indítványozta Angéla. Megnézném a kelméket és az illatszereket. Hát, ha veszünk is valamit, tette hozzá a lányához fordulva, mire a boldogan csapta össze a kezét. De jó lenne, én valami édességet szeretnék. A bejáratnál piros bugyogóban, sárga mellényben, piros fezzel a fején, egy szakállas török mindenféle nyalánkságot, cukorkát, török mézet, süteményeket árult. Mikor közelebb léptek, éppen akkor fejezte be a vásárlást egy középkorú asszonyság, aki egy matroszblúzos, szalmakalapos kisfiú kezét fogta. Etelka, aki már a pulton sorakozó finomságokat bámulta, véletlenül meglökte a gyereket, aki elejtette a kezében fogott törökmézet. – Ó, bocsánat! – Angéla nyomban az asszonyhoz lépett. – Természetesen veszünk újat a kisfiúnak. – Nem tesz semmit – válaszolta az asszony, majd a fiúcskához fordult. – Ne sírj már, Benedek! Nem hallottad? A léni vesz neked újat! – Bódi, aki eddig kicsit távolabbról figyelte a jelenetet, most közelebb jött. A szemét közben lesen vette az asszony arcáról. Lehetséges lenne? Igen, ez ő, kétségtelen. Fekete hajában már neki is csillogott néhány ősszál, és a dereka alaposan megvastagodott az évek során, de az arca, a szeme... Te vagy az, Máli? kérdezte, mire a nő felkapta a fejét, és ő is rábámolt. Bódi? kérdezte csodálkozva ha tette hozzá, kicsi a világ. Végig mérte a férfit, majd figyelmesebben a feleségét, a gyerekeket is. A nagyobbik, a fiú, az apjára ütött állapította meg, vagy még inkább a nagyapjára, Pali bácsira. Magas volt, izmos és jóképű. A lány az anyjától örökölte a haját, a szemét, de ő vékony dongájú, sápadt beteges külsejű teremtés volt, éteri szépség, akit azonban valószínűleg a széltől is óvni kellett. Ez a családom, mutatott rájuk Bódi, a feleségem Angéla, és a gyerekek Etelka és Tivadar. Ő pedig a kisfiúra mutatott, aki ekkora már meg is feledkezett a török mézről, és hol bódít, hol Tivadart a nagyfiút bámulta, aki rámosolygott és cinkosan kacsintott egyet. Az unokám Benedek, mondta Báli büszkén, hasonlít rám, nem igaz? Igen, Bódi a többiekhez fordult. A hölgy Máli. Amália néni, az unokatestvérem, akit több mint húsz éve nem láttam. Párizsba mentem, ott éltem évekig. Itt hagytam ezt a nyomorúságot. Kezdte Máli, de Bódi a szavába vágott. Á, akkor már értem. Én meg mit összekerestelek? Tudod, hogy miért nem igaz? Honnan tudnám, Máli megvonta a vállát. Nem voltunk mi olyan jóban? Nem, de az elutazásod előtt nem sokkal jártál nálunk. A házunkból pedig eltűnt valami, éppen veled egy időben. Nem tudom, miről beszélsz. Máli hangja ellenségesre változott, és kézen fogta Benedeket. Gyerek is, fiam. Várj még egy kicsit. Bódi megragadta az asszony karját. Az égszerek nem érdekelnek. spondját rá. rá. Úgyis, mint a hitelezőké lett volna. Hanem a kulcs. A férfi hangja elcsuklott. A kulcsot ad vissza, Máli. Az a kulcs engem illet, és a gyerekeimet. Az a mi örökségünk. Megőrültél? Máli kirántotta a karját a férfi markából, és a szemes szikrákat szórt. – Össze-vissza beszélsz. Sejtelmem sincs, miféle kulcsról, ha doválsz. Benedek, aki eddig értetlenkedve és kisé ilyetten hallgatta a párbeszédet, ekkor felfigyelt. A kulcsot ugyanis ő nagyon jól ismerte. Nagymama sokszor megmutatta neki, és elmondta, hogy egy szép napon majd az övé lesz. – Nagyon vigyázz majd rá, fiacskám – kötötte a lelkére többször is – ez egy különleges kulcs, a mi családunk régi emléke. Az őseink hagyták ránk, és utána majd a tiéd lesz, utána meg a te gyerekeidé. Az is lehetséges, hogy egy kincses ládát nyit, és azt majd te fogod megtalálni. De ez a bácsi most azt állítja, hogy a kulcs az övi, Nagymama meg letagadja, hogy tudná, miről van szó. Pedig a kulcs most is a nyakában lóg, a ruhája alá rejtve. Vajon miért titkolózik? Máli, kérlek! Bódi ekkor könyörgőre fogta. Az neked csak egy kulcs, de számomra minden, ami az édesapámtól rám marad. Kérlek! Isten veled! Máli csak ennyit mondott, és Benedeket kézen fogva a sarkon fordult. Máli! kiáltotta Bódi kétségbe esetten, amire körülöttük, már többen is felfigyeltek a jelenetre. Angéla a férje karjára tette a kezét. Hagyja már! mondta. Ennyi év után. Nem mindegy. Ekkor Benedek még egyszer visszafordult, és látta, hogy a bácsi arcán egy köncsebb folyt végig. Olyan alaposan megnézte őt, mintha soha többé nem akarná elfelejteni a vonásait.